Микола Макьявель Володар Львив 1934 год. Книгоспирня Писника Ил Принципи з італійської мови перекладав Михайло Островерха, передмова Дмитра Донцова. Друг Медицький декор Львів, Бляхарська 9, телефон 3476 від перекладчика. В цьому перекладі я старався лишити стиль і форму Макавіелі, такі характеристичні для його творів. В місцях, які перекладчики інтерпретують кожен по-своєму, я звертався за поясненням до мого приятеля у Римі. Лявра Майнардія, маючи під рукою і давні видання Макіавелі Мік він ті трудніші місця, найвлучніше пояснити. За це йому щиро дякую. Перекладчик. Микола Мак'явель. Дещо змінена і доповнена стаття з ЛНФка. Мало є людей, яких би так завзята лаяли і ненавиділи, як <кхи> Макіавеллі. І то на протязі 400 років, що минуло з дня його смерти. Доказ його небуденної цивільної відваги і остроти думки. Його ненавидали ті, що застосовували його методу на практиці, бо здирав їм маску з шумливих фраз. Його ненавидали ліберали, гуманісти і народолюбці, всілякої масти, струси з головою під крилом. І лише пара ентузіастів відважилися віддати належно великому патріотові уярвленої і розчарпаної Італії. Великий ідеаліст і тверезий реаліст Він не міг дочекатися рівного відношення до себе. Папа Павло Четвертий Умістив його князя на індекс, але 65, кажуть, не розтавався цією книжкою. Єзуїти Вінголь в штаті спалили її автора Ін Есфігує, бо бачили в його науці зернята протестантизму, але ніхто так і не розчитувався в його. Підруччику для пануючих, як заприсяджені вороги протестантизму Катерини Медичі і Карл V. Його теоретика мак'євелізму осудив практичний мак'євеліст Фрідріх Великий в своїй книзі «Анти-Мак'євель». Герольд нової гуманітарної доби Старий цинік Вольтер не терпів його, валюючи Катерину II та її пенсію. Але його звеличував під небеса Русо. А фіхте, що мав погорду для видимої реальності, захоплювався флорентійським реалістом. Це мусила бути волютенська постать, коли навіть однодумці розглядаючи її з різних боків бачили кожний що, що іншого перед собою. Таким велетнім був Макіавель, бодаючи 400 літній потік людської історії, що плив повз. Його не тільки не знищив цієї постаті, але навіть не ушкодив підму... підмурівку, на якому стояла вона своєю книжкою в руках. Я бачив його статую в Флоренції, зупинився перед нею, мов вкопаний, навіть закі прочитав підпис під нею, ніби нічого надзвичайного, але цілій фігурі, чоло, плечі, розілята, несамовита упертість думки, над якою чулося, безсилий був сам час. Щось, що триває, коли не вічне, то довше від всякої моди, від хвилевих теорій, напрямків і течій. Ніколи наука Макіавелля Мак не була така актуальна, як тепер. Сто розтерзана під патою французьких, еспанських і німецьких лянскнехтів лежала його Італія. Горди, північні... Горди північних варварів мацювалися між собою за посідання цієї скупаной в певденнем солнце земли стародавней культуры. Сияли розбрат а делали педкупство насильством Атруи и мордом. У него, что бачив все, у него, что згадывав давние часы римской славы, будилось тревожное и болезненное питание. Як могла його країна так зладачити, щоб зносити це? Як з великого колись народу могла зробитися така моральна розкось? І далі, яким способом можна піднестися з цього стану Італія? І тут він звертається в своїх думках до вимріяного визволителя, який виведе країну з павілонського полону, в словах, що печуть, мов, горячий присак. Вже пора, пише він, щоб Італія по таких довгих терпіннях нарешті уздріла прихід свого визволителя. Не можу, не можу висловити, з якою любов'ю, з якою добою помсти, з якою ніжністю і якими сльозами зустріли його ті землі, які стільки потерпілий від чужинецького заливу, які б міста зачинили перед ним свої брами, яке б населення відмовило йому послуху, який італійць не віддав би йому поклону, бо кожен вже має досить панування варварів. Так писав цей Циннік, той факт, що його головний твір «Іл -принцип, наскрізь пристягнутий одною однісінькою думкою про визволення Італії, надав йому характер рідкої монолітності. Відповідною є і мова твору, проста, стисла, чесна і мужня, яка не соромиться говорити ані про мету, ані про засоби до її осягнення. І яка є й досі предметом чеснотливого обурення філістрів. Коли по крутійській публі... публіцистиці наших часів візьмеш в руку маленький томик Мак'явеля, маєш враження моряка що з вузької і крученої затоки виплив на повне море, ні смороду, пристані, ні брудо, набережних лише гострий вітер і безмежна даль. Нічого, щоб сплінювало очі, що шукають простору, нічого, щоб заважало повними легенями черпати свіже повітря. Перед вами відразу відкривається широкий світ, такий складний та, в суті річі, такий простий і такий однаковий. Тепер і пів тисячі літ назад. Ті самі сили, що і тоді ділають у нім і тепер, помімо нашої цивілізації і культури, все тут просто і до жахливості ясне, ні поступу справедливості і гуманності, від якого самочинно розпадаються кайдани, ні об'єктивного бігу подій, перед яким береженого Бог береже, ліпше, як перед а в тому ск скікнути в рівчак. єдина пружина всього, що є і стає творча людська воля. «Я знаю, — пише Мак'явель, — думкою багатьох є, що справи цього світу наперед означене долею або призначенням так, що люди не можуть нічого змінити на свою користь. Отже, нема що дуже тими речами займатися, але ліпше полишити, полишити їх на волю долі. Але автор князя не зовсім поділяє цю думку. Та ж нам дана свобідна воля, нехай і правда, чи щастя рішає про одну половину, але бодай другу, полишає воно нашому проводові. Щастя — скажений, ручкий потік, що хвилини повені затопляє все довкола. Що ще ще це значить, що людська воля — безсила проти нього. Так само і з щастям долею. Її сила дається в знаки лише там, де проти неї не повстає організована людська сила. А доля звертає свою караючу десницю лише в той бік, де вона знає, що немає укріплених берегів і гребель, щоб її стримати. І коли ви хочете ближче приглянутися, бачите, що це якраз і є те поле, де немає твердих берегів ані міцних гатей. Коли Бо вона була укріплена людською відвагою, як Німеччина, Іспанія або Франція, то не принеслась нам ця повень стільки нещасть, або й, може, не віддала зовсім інші країни. Примітка. Лепринце частина 25. Людська відвага — ось той двігун, що панує навіть над Фатумом, над непоборною Елінською морою. Ось та сила, що здвигає на ноги навіть таку прибиту націю, як тогочасна Італія. Правда, часом фортуна Варіабіліс повертається до нас обличчям, Тоді ми говоримо про усміх долі, про сприятливі обставини, про сонценосного ормузда якого особливим завданням є визволяти народи, якого треба лише вичікувати. Але для автора князя не багато важать ці обставини. Не вони є тою вагою, що перехиляють терези історичних моментів у той чи другий бік. Не вони спричинилися. і, меж іншим, до перемоги діла Мойсея, Кіра, Ромула і Тезея, що вивели на нові шляхи свої народи. Вистані простудювати їх чини і життя, щоб побачити, що доля дала їм лише нагоду, доконати їх замір, з'єднати народ і повести за собою. Можливо, що без цієї нагоди Марно пішли б всі чесноти великих людей, але без упертості, без волі кількох відважників, наліпша нагода лишилась би невикористаною. Очевидно, що за завзяті одиниці є нічого без маси. Певно, що нічого б не вдіяв кир, коли б не знайшов персів незадоволених пануваннях мідійців, але без творчої волі. Героїв, що вміють командувати, підтримувати дух народу і гуртувати його коло себе, неволя лишилася б неволею. Не було таких доказів, які б цьому аполіогетові свобідної людської волі могли б присвоїти ідею всевладного призначення чи щастя долі, якої треба або пасивне виглядати, коли нема нагоди, або тікати перед нею, мов перед непогамованою повінь? Примітка Ілпринце 19. Але і тут нічого в нього не було вибухом, Все розвага, метода і теорія рецепта поведе за собою на рід не кожний герой ані запал, ані сама доброволя не вистануть, провідником якого вважають за мінливого, плохого, легкодуха і нерішучого юрба гордитиме. Цих хиб треба вистерігатися, мов підводний скель, а натомість бути великодушним, сміливим і сильним. Привчати підвладних до думки, що розпоряджена Провідника є невідкладне. Та що ніхто не сміє і мріяти одурити його або його змусити змінити його думку. Демос, так це була його Італія, про якої визволення він думав уперте і систематично, але Демос не є стали, не здібним до методичного і тривалого зусилля, здатний на запал, що спалахує раптово і нагло гасне, коли його не підтримувати силою. Ця сила в усіх її формах рекомендується автором для кожного, хто почуває себе здатним стати на чолі руху. Без застосування цієї сили тяжко обійтися реформатором, Переконання на мова. Всі ці методи пригарні коли ходить про те, щоб щось зрушити з місця, але не щоб утримати в перманентнім напруженню розплудену енергію. Так уже створено людей, що всякий новий порядок завжди стриниться з упертим спротивом прихильників, старовини, що є природа. І лише з слабою обороною тих, які добре вийшли б на нових порядках. Байдужість останніх є впливом або страху, або недовір'я. Плебс до всього мусить доторкнутися рукою, щоб опізнати, чи воно добре, чи зле. Тому-то з двох метод грозьбою чи просьбу Маківель стає на бік першої коли для переведення своїх замірів вони в лапках реформатори уживають просьби, все в них іде шкереберть. Коли ж вони зуміють силою привести інших до послуху, рідко їх підприємство кінчиться безуспішно. Він не Відумує, він покликається на історичні факти і старано збирає їх, а в своїх теоріях здобувається інколи на жорстокі дотепи. Він не проти пророків, бо вони захоплюють народ, але з історії він знає, що всі пророки озброєні, допонали свого, а ті, що були з голими руками, гинули. Історія його часів і наступних досі не збила цього твердження. Досить згадати з одного боку імена Магомета, Калвіна, Лютера, Торквімади і Лєніна, а з другого — Ролі, Сервета, Бабафа і Керенського. «Народи, — пише він, — є з природи річі мінливі. Легко їх переконати в чимось. Але тяжко всім переконання утвердити, отже треба так упорядкувати справи, щоб утримати в їх вірі віруючих і змусити до віри недовірків. Це дається зробити лише силою. Минуло вчить що Майсея, Кир, Тезей і Ромул ніколи не зуміли б вимогти дощову пошанівку до своїх законів. Коли б вони не були озброєні. Так просто без фраз розв'язує Кіавель заплутану проблему. Як зробити, щоб абстрактна ідея стала конкретним фактом? Треба, щоб вона здобулася не тільки на ідеалізм посвята, але й на ідеалізм примусу. Щоб знайшла в собі відвагу приступити від Колізею до інквізиції і від тюремних закамірків царату до революційного трибуналу. Жорстока теорія. Але що таке жорстокість? Жорстокість є добро чи лиха, залежно від доброго чи лихого ужитку, який з нею робиться. Чи вона провадить до шляхетної мети, чи ні? Коли доводиться роздумувати над рахунком над ратунком рідного краю, то горожане не повинні стримувати жадні розважання про справедливість чи несправедливість. 7. Примітка дискорс сур тіте ліве» Лібре цвай, Гуманність, лояльність – це прекрасна річ, але в країні утопії, в ідеальній суспільності, не в громаді живих людей, які не є ангелами. Багато дехто вимріював в собі ідеальної республіки або монархії, яких ніхто ніколи не бачив, наказуючи нам такі правила поведінки, ніби ми вже тепер жили в цьому царстві утопії, але від способів, якими ми тепер живемо, до тих, ми повинні жити так далеко, що ні один з тих, які студіюватимуть е лише ці останні способи, ніколи не устоїться, лише загине. Людина, яка завзята стремиться бути доброю в середовищі, яке є лихе, кінчить тим, що остаточно гине. суто маківіалістичне розумування, яке доводить до гістерки всіх аматорів прекрасних засад ідеальних соціалістичних республік, трудових монархій і міжнародних братерств. Саме таке саме його відношення до війни. Всяка каміннімінуча війна є справедлива і милосердна. Є зброя, де немає надії, як тільки на неї. І знову гуманісти казали, війна є аморальна. Ерго, несправедливо, але він твердив. Війна часом є неминуча, ерго справедлива. Два бігуни людської думки, два світовідчування, яким насильством над законами життя, якою моральністю, яким сухим абстрактним льогі... льогіцизмом відгоняє від перечуленого толстоства, якою пристрастю пульсують горячі слова сухого флорентійського логізанта. Дезерти, дезертири Оксиденту, що моляться на Ганді і Тагора, гукають про звірства, про зоологічні чесноти, яких модерна і гуманна людина прийняти не сміє. Макіавель не лякається слів. Його князь, Синовнім провідника конче повинен вміти поступати як людина і як звір. Того, власне, вчили старі письменники, коли оповідали, як то Ахіль та інші князі виховувалися кентавром Хероном, щоб зазначити, що як їх учитель, півлюді півзвір повинні і вони. Єднати собі дві натури, бо ні одна не могла б довго обійтися без другої. Прикмети, лева і лисо повинен мати князь першого, щоб боронитися проти вовків, друга — проти сітей. Коли люди були добрі, скромні, зауважує автор, це правило було б не на місці, але що вони є лихі, то, що інше лишається та нам або запобігти їх напастям. Не треба хибно розуміти пропагованих макевелем чеснот? Він обіймає життя його цілості, сила там, де її треба, але але з'єднання симпатії народу – є конечна передумова тривкості князівської влади. Конспірації, які легко збороти, стають непоборними, коли народ є проти князя його ненавидить, і втім правил немає жодної суперечності з попередніми теоріями Маківеля. Ганнібал і Цезар Борже виріжнялися своєю жорстокістю, але перший був шалено Любиний своїми вояками, а другий під владним ми за те, що його жорстокість упорядковувала, об'єднала, специфікувала громанію і збудила довіря до нього. Так само і імператор Север який. Гнітів на але і міг правити щасливо завдяки призні, вояцтва і деяким блискучим прикметам, через які його подивляли здивовані народи. Ці приклади наводить автора, ми могли б додати до них. Добродушного Людвика 16-го, що скінчив на шафоті з одного боку, а з другого тирана і різника Наполеона, що досі, як і за життя, є предметом адорації люду. Мак'явель. Лише знався на таємницях збірної психології, аніж теперішні народолюбці. Ці останні воюють аргументом абсолютності моралі. Мораль є єдина, вона не може бути подвійна, одна в приватнім, друга в публічному житті. Звичайно, розумування філістів Ніколи приватна людина не сміє не кидати правила поступування колективові, той має свої закони. Треба зрозуміти, читаємо в князю, що володар, особливо ж новий, не може послуговувати всіма чеснотами, якими, звичайно, одиниця здобуває собі імя чесної людини. Бо, дбаючи сконечності про збереження держави, він мусить часом чинити проти вірності, милосердя, гуманності і релігії. Не віддалятися від доброго, коли це можливо, і не лякатися злого, коли це потрібно. Мак'явеля обвинувачили в поганських симпатіях, але я думаю, що в його моралі криється більше духа християнської науки, яка волить рвати всі особисті прив'язання в ім'я Божої правди, а ніч, наприклад, у дійсно звірячій кріатурній проповіді яснополянського мудреця, який посилав до чорта всі суспільні узи держави, церкву, націю або лишний дістав Нагнітка на мизиннім пальці Іванушка, дурачок. Недавно Фереро пристигав нас на досвіді війни, щоб ми не дали себе закалісувати казкам про райські часи, про вічну справедливість і мірний розвід. нашої цивілізації. Вічне минуле, ле етерне ле пасе, з його переворотами і непевністю все стане перед нами, як у 2014 році і в пізніших роках, у момент, коли ми його найменше сподіватимось. Цього саме вчив Макіавель, не будувати нічого на нормальному бігові події. Ненормальна, а ненормальна є нормальне. Треба бути готовим на все, вчить він, і його слова звучать як поезія, невсипущего чування, як свист, батога над стомленими спинами рабів. Мудрий володар повинен запобігати не тільки актуальним небезпекам, а й тим, що надходять, бо лише бачиш їх здалека можна їх зарадити, не пізнавши ж їх заздалегідь, дасть лише їм збільшитися, а тоді вже нема на них ліку. Приглядатися до тенденції розвою суспільних з'явищ, а не до їх даної форми, ось який глибший сенс оцих слів Мак'явелля. Цей реаліст з очима вп'яленими фактами, ніколи не дивився на те, що є, лише на те, що стає. Цілком інакше, ніж деякі модерні реалісти, які б'ють поклони перед усім існуючим, хоч би вже воно завтра мало завалитися, а ніколи не підглядять зросту нового, аж доті, доки воно не закриє собою сонце. Коли деякі володарі нарікають на долю, яка позбавила їх держави, не мають рації, ви на їх становище, їх лидарство, бо думали під час нового миру, що становище ніколи не може змінитися, як ті, що під час погоди не стануть думати про бурю, в надії, що хтось їх витягне з біди. Тим часом не треба ніколи заколісувати себе надію, що Інші тебе врятують Бо таке не буває ніколи Правда, випереджувати події не все треба На осліп стрімголов Все диктується обставинами Коли методи не пристосовані до обставин Підприємство не вдається Але, гадає Мяк'явель Все ж гвалтовність більше помагає Як обережність, бо доля є жінка Як бачимо в порівнянні з цим зимним флорентийцем, сучасні сентиментальні поступовці мають жабіщу кров. Таким самим є він у всіх своїх творах, князю, так само, як в історії Флоренції і Деінди. В 1037-му флорентийський нарід зробив революцію, згідно з усіма правилами мистецтва, з розбиванням в'язнив з пожарами і прочим, але зупинився на півдорозі, мученими, мучений сумнівом і страхом. І Макевел дає своїм зревольтованим землякам раду, як все розважно, ясно і, і логічно. Він рад їм продовжити в тім самим дусі. Він не повинен лякатися ні закидів совісті, ні ганьби. Бо ніколи нема ганьби для переможців, яким би способом вони і не перемогли Люди пожираються взаємно, а доля слабого погіршується з кожним днем Уживаємо вже сили, коли нам на те дозволяє нагода Признаючись, що цей проєкт є смілий і небезпечний Але коли люди є в позорах конечності, відвага стає розсудністю Навіть я це тут, щоб підкреслити, не лів, тут, щоб підкреслити погляди Макіавелі взагалі, особливо, щоб показати, які дурні закади, що він був аполігетом тиранії, єдиновладства і що давав рецепти монархам, як нобути народ. Він говорив про князя саме, так само, як міг би говорити про Республіку. Країна, писав він деїнді, не де може стати ані З'єднано, а не якщо вона не скориться якомусь одному родові уряду, чи то монархічного, чи республіканського. Для нього існував лише культ загалу, який хоче взяти за свою долю в свої руки, чи з помічю відважного кондутієра, чи сам все одно, аби тільки була вона гідна влада і не вносила до розв'язання простих справ, та у слів, яка заслонює такі прості і такі ясні речі. Сам казав, що навчав рівночасно князів, як стати ранами, а нарід, як проти них боротися. Вичислював способи, якими володар може успішно ставити чоло повстанні і способи, яких треба вживати для успіху народнього руху проти князя. Безмежно… Нерівним був би той, хто доглянув в тим нелогічність. Мак'явель останавливав методи поступування для всякої сили. Князь Нарід, яка хоче прийти до влади, або при ній утриматися. А кожна з тих сил може бути нині в нападі, завтра в обороні і навпаки. Він Студіював найвлучші підтягнення в перетичніх гамбітах. при цим не, не забував, що той, хто нині грав білими, нападає. Завтра може грати чорними, боронитися. В місцях, які я щойно зацитував, є суть маківіалізму. Його відношення до світу, до людей, до подій. Так повинен поступати кожен, хто хоче зборонити долю, а не улягти їй. Так повинен поступати володар, що хоче понувати щастя підвладних ворогів. Так повинна поступати нація що хоче стати на ноги. Про Насю передусім, про її визволен думав він. Це була його ідея фікса. І цю одиноку мету мав він в очі. А в своїм розумуванню був геніально простий, Заглядаючи... Добрий день, пане. ядро речі, здираючи, спонять, дурні етикетки. Слів, неліпа... Неліп... неліплюваний трусами. Взагалі, манія. великословності не гімнітизували його. Введений своєю. Безстрашною страшною льогікою він ніколи не впадав в чистий вербалізм, як багато з його противників. Головні його вказівки були його противників. Головні його вказівки були йти, бачте, ясно, і мати відвагу до новочасних мудреців мав по горду, як до всіх словоблудів і філістрів, що своє недолоство і правне спокою закривали гарними фразами. Холодна отвертість і дріб'язкова спостережливість мішалася в ньому з пристрасним запалом фанатика, бо цін — це метод поступування подій і людей. На останніх дивився він тверезим, тверезими очима правдива політика, який не хоче мишатися з плебсом, але і знає, що без нього нічого зробити не дасться. Це була вища точка погляду того ідеаліста, про якого говорив Ш... Шилер, що він, «денквон, менш, ілсо гроз, дар ер дарюбер ін гефар, комт ді меншін цю врахе». І навіть з найбільш цинічних його рецепт ніколи не визирає прижмурене око блазна, ані хитрість дрібного туристовіта, що має себе за політика. Лише вдумливий погляд лікаря перед тяжкою операцією. Ранка сказав про нього, що Мак'явель дав своїй нації отруту, яка при розпачливому стані його країни була єдиним ліком. Ці слова лишаю на відповідальності німецького історика, але одно є з. В кожному разі певне, що автор князя, Записав народові кінську курацію, яка, мабуть, одинока могла постати на ноги хірлявий організм. Ніхто, як він, не мав такого несамовіта прогорова і жорстокого логічного погляду на дійсність обдерто з усіх оман, якими Оздобляють її слабодухи, що не він, що не сміють дивитися в її жахливе обличчя. Ніхто як він, людина ледового розуму, не був одержен, одержимий такою пасією опанувати ворохобну дійсність, скорити собі в теорії. І Навчити, як перевести його раду на практиці. Він очив, володарів. Штуки поступування, але багато дечого навчитися. Уважливий читач з його творів, його, чого він не говорить, методи досвіду на фактами суспільного життя правильні оцінки відношення між героями і юрбою, між волею і матерією. Маса питань, якими і тепер стало Займ... займаються соціологи і політики, Опричто, в найглибшій таємниці свого, свого єства він був, мабуть, естетом. Подивився на життя, як на полі для медчу, розрижаючи в ньому лише добрі тяги і злі, злі, злі тяги, ті, що ведуть до виграної і ті, що кінчаються поразкою. Всім тим, які обурюються на аморальність, макіавілізму, його проповіді, в наші гуманні часи хай відповість знаний сучасний італійський соціолог, яке велике є неудство деяких наших сучасників, які навіть не встані оцінити ваги питання вистудіованого Макіавелем, якому вона, вони протиставляють сентиментальне етичне бдurdство, позбавлені всякої наукової вартості, а тим часом із смішною... Претенсіональністю являють вони себе обізнаними в політичних і соціальних науках. Ці учені добре зробили, зробили б, коли б замість толстих франців, шовів, тагорів, марксів і декобрів, Еренбургів і горких та їх українських епігонів. Що з побожною облудою схиляють, схибляють найнижчим інстинктом маси, Пересудивала твори великого флорентійця. Може б його кентаврська філософія випростовувала їх, зігнутий. Хребет навчила відріжняти люді світ людськості. А ідеалізм від її ідеалізування з дячістю згадування цього амораліста і його культ держави, коли читаємо в наших, що суверенність держави належить вже до історії, що ідея суверенності Неморальна, неможлива і абсурдна, що стримити до своєї держави є не наукова утопія. З вдячністю згадуємо його аксіому, що нічого не варта власна держава без власного війська, коли читаємо. Панегірки українській радянській державі, з приємністю читаємо його пересторогу, що кожен хто основує державу, мусить пам'ятати, що всі люди є лихі та що при першій нагоді дадуть вони вам це відчути, коли читаємо утопії наших учених про союзи трьох росій або про солідарність пролетаріату. Коли читаємо В Макіавелля нащо переможець осаджує колоністів? Наша переможця на завойованій території Володар розділ 3, то майшнем піволовків видаються нам голоси тих, що тішиться з больчевістсько-жидівської колонізації України. Коли згадуємо його перестороги проти небезпеки, які формуються, пригадуємо, як мов горох об стіну розліталися об наших політиків в проти грядучого ворога, цілої російської суспільності, бо в нас тоді боролися тільки з царатом. Коли читаємо його максимум, числити тільки на себе, а ніколи на любов підвладних, або противника стають в пам'яті надії наших політиків на добре і широке серце москальської демократії, на змягчення крутого серця царату. Згадывается их бесхитрестная и простодушная вера в перемену вовка на огня, в те, что в России не физичную силу доведется добывать свои права. Два здругого примитка Вениченко в Дрожьей нации. Коли читаємо в нього, що політик ніколи не повинен бути мінливим і нерішучим, стає перед очима ціла хмара політичних хамеліонів і ціла чехарда наших програм, коли читаємо на загал Люди сують очима, кожен бачить те, що ти себе удаєш, а дуже рідко хто пізнається над тим, хто тут ти дійсно є. Коли читаємо, що простак прив'язує вагу лише до позорів, то пригадують себе зі наших простаків від політики. Які бачили неправдиві сили української політики, скажімо, большевиків лише ті прекрасні гасла, якими вони ці ціли закривали, і в які наші простаки так простодушно вірили коли згадаємо, що він писав про варварів і почуття, які його тоді хвилювали, якими дурними віддаються нам проповіді культурників проти шовінізму, коли читаємо, що для суспільності Нездеморалізовані не, не шкодять жадні заворушення і розбрат, а для здеморалізованого, ні на що не придадуться на кращі установи. Згадується наш наївний культ форми правління і уперте ігнорування справи морального оздоровлення, оздоровлення нації, Коли читаємо його протести проти тої фальшивої інтерпретації релігії, яка обосилила світ і віддала його на поталу лайдаків, що нам треба релігії, яка найвищу чесноту бачила в великості душі. Усвідомлюємо собі, який, який жахливо сучасний є вчитель Цезара Борджіюв. Коли нарешті читаємо в наших очах, що погляди, висказані Мак'явелем на політику, не відповідають нашим переконанням та йдуть в розріз з найголовнішими постулятами культури, що наш погляд на відношення політики до моралі діаметрально противний. Та що наше становище до геніального флорентійця наскрізь негативне, що в політиці ми маємо стремити лише до світла, правди, до ясної майбутності, маючи за зброю щирість, взаємне довір'я, розуміння не лише власних, але й чужих потреб, відношення навіть до суперника, як до друга. Примітка 26. Доцент доктор Іван Мерчук, етика і політика. То хочеться Вовком вити з заздрості, що Італія мала одного Макіавеллі замість Соток наших учнів. Характеристично, що в приватнім своїм житті Макіавель зовсім не був макіавелістом. Можна зносити вигнання, не понижуючись перед противником, без каяття, яке є шляхетних жахливих антимакіавелістів. Тверезе до останньої межі, він кохався в поезії. Автор «Голодаря» пише рівночасно комедію Мандрагора. Гора». Макіавель, читаємо, в Бірне, який мріяв над поезіями, любив любити. Один з його листів, писаний, коли вже мав п'ятдесятку, показує нам, Перейнятого чисто молодечу пристрастю і ніжністю. Його книга геніальний підручник не тільки для волдаря, а й для провідника взагалі, що прагне зазна... загнуздати ворохобну дійсність для людини висока амбіції, яка ставляє на першим плені. Загал і себе як післанця ідей. Його книга в в аркані суспільного життя, навчаючи, що робити, чого, щоб не бути роздоптаним. Його ненавидали ось ще 400 років без всякої шкоди для його популярності і для. Правильність його блискучої аналізи реальної дійсності не видали як каліки того, хто каже їм відкинути кастурі йти власними ногами. В нашу добу розпаношення радикально соціалістично ліберальних доктрин. У добу, коли частотою є заколісувати себе приємними, але шкідливими оманами, а не моральним. Здірати з них маски, представляючи, що і такий, на він є. Переклад керосічного твору Макіавелля є більш, ніж на часі. Доктор Дмитро Дон. Микола Макіавель, шляхетному Люренцеві. Пара, мадам. Дуже часто ті, що бажають добути ласки володаря, жертвують йому речі, які для них є найдорожчі, або ті, які, як бачить, йому найбільше сподобаються. Дуже часто приносить йому в подарунок коні, зброї, золоткані одяги, дорогі самоцвіти, тому подібні оздоби, гідні його величності. Отож, і я бажаючи ставитися перед вашою світлостю, з, з якимось доказом моєї відданості не знайшов у себе нічого дорожчого, нічого синішого, аніж знання діл великих людей. Це знання добув я довголітнім досвідом у справах новітніх і вивчуванням старовинних. Це знання, над яким я довго думав і студіював, зібравши в цій невеличкій книзі пересилаю вашої світлості. І хочу, вважаю, що працю цю Негід... за негідну, щоб її підложити ваші світлості, то все ж вірю, що зволити її великодушно прийняти. Гадаю, що не може бути від мене кращого дарунку, як дати вам спромогу розрозуміти на коротшому часі все те, що є впродовж кількох років, серед стількох Невигід і небезпек пізнав і зрозумів. Мою працю я не виповнив, ані оздобив, ні веломовними фразами, нібуйними високолетними словами чи іншими зовнішніми принадами чи прикрасами, якими стільки письменників, звичайно, прикрашують свої книги. Я хотів, щоб нічого не оздоблювало цю працю, лише, щоб правдивись предмету і важливий змістю робили її цікавою. Не хочу також, щоб мені закинуло пиху, що, мовляв, людина низького і незначного стану зміє говорити про уряди володарів і вказувати їх напрямок. Бо ж так, як ти, що беруться рисувати пляни країни, вибирають низькі місця на рівніні, з яких можуть ліпше бачити природу гір і високих місцевостях, щоб бачити низини, вибирають високоположені горах місця. Отак От само, щоб пізнати вдачу народів, треба бути володарем. Щоб опізнати вдачі володаря, треба належити до людини. Кай ваша світлість прийме цей невеличкий дарунок з таким же щирим почуттям, з яким його офірую. Коли його пильно перечитаєте і над ним зостановитися, знайдете в ньому моє щире бажання, щоб ви дійшли до тієї могутності, яку фортуна і Ваші прикмети Вам ворожать. А коли Ваша світлість з височини Вашого становища кинете інколи оком на далекі доли, то пізнаєте, як незаслужено значу я безнаставну наругу злостливої долі. Зміст від перекладчика Дмитро Донцов Макеви. Ступ. Перше. Скільки існує родів володарств і яким робом їх здобувається? Друге. Про наслідні володарства. Третє. Про мішані володарства. Четверте. Чому держава Дар'я здобута Олександра не постала проти наслідників Олександра по його смерті? П'яте. Як треба рядити містами і володарствами, які заки були зайняті жили своїми правами? Шосте. Про нові володарства, які здобуваються власною зброєю і відвал. Сьоме. Про нові володарства, які здобуваються чужими силами і щастям. Восьме. Про тих, що злочином дійшли до володарства. 9. Про легальне володарство 10. Як треба оцінювати сили різних володарів 11. Про церковні володарства 12. Скільки є родів міліції і наємного війська 13. Про війська помічна, мішана і власна 14 -е, про те, що належить володареві робити в ділянці військовостей. 15 -е, про речі, за які людей, а особливо володарів, хвалять або гудять. 16 -е, про великодушність і скупарство. 17. -е, про жорстокість і милосердність, ще краще б тебе любили чи боялися. 18. В який спосіб володарі повинні дотримувати віри? 19. Треба оминати бути погодженими і зневидженим. 20. Чи фортеця і багато інших речей, які часто володарі роблять, є хосані чи шкідливі. 21. Як повинен поступати володар, щоб здобувати повагу? 22. Про міністрів володаря. 23. Як треба оминати підлесників. 24. Чому володарі Італії стратили свої держави? 25. Скільки в людських ділах залежить від долі і яким робом протиставиться їй? Двадшта Заклик до визволення Італії від ворогів. Книгозбірня вісника під тим спільним заголовком виходить від лютого. Цього року бібліотека вісника приблизно одна книжка на квартал розміру від 4 до 8 аркушів малої восьмірки в ціні від 1 до 2 золотих. Передплатники Вісника платять половину. Перестаріли соціалістично-ліберальні доктрини. В корені знищили. У нашій суспільності. Перше. Розуміння найпримітивніших засад розвитку і упадку суспільств. Друге. Основних вічних і незмінних пружин людських вчинків. Третє. Значення для громадського життя, індивідуальності і характеру. Якраз, щоб показати значення цих вічних вартостей, протиставляючи їх сумнівним вартостям соціалістично-ліберального світу, що запанували у нас від 19 віку, Зважилися ми видати суспільницькі твори старих майстрів у нас проскрибовані тому не переложені, а рівно ж твори, які знайомили би наше громадянство з новими, теж у нас ігнорованими, духовими течіями Заходу. Книгозбірня призначена не для аматорів популярної літератури, лише для інтелігенції, яка не лише так називається, а й хоче нею бути. Належатись висилати чекам ПКО 500 дроб 371. Ціна 2 злотих без пересилки. Щось. Перше, скільки існує родів-володарств і яким робом їх здобувається. Всі держави, всі володарства, які панували чи панують над людьми, були і є або республіки, або князівства. Князівства є наслідні, коли в них здавна володіють володарі однієї родини або нові. Нові є або зовсім нові, як Мілян, за Франческа Сфорці, або як частини прилучені до держави наслідного володаря, що їх здобуває. Таким є королівство Неаполь при королеві Іспанії. Ці останні володіння таким, робом здобути, таким родом здобуті, звичайно, або мають князя що править ними або вільни, здобувається їх зброєю інших, або власною, щастям, або відвагою. Друге. Про наслідні володарства. Не говоримо тепер про республіки, бо де інде вже широко про це говорив. Перша примітка — в книжці про Тіта Лівія. Тут я займуся лише монархіями і, зупиняючись над їх родами, говоритиму про способи, якими можна цими державами рядити і їх утримувати. Отож наслідні держави звичні до волдарів однієї династії легше удержати, як нові, свіжо завойовані, бо в перших вистача не нарушувати системи своїх предків зручно примінюватися до обставин. Таким робом, коли Володар навіть є людиною з пересічним спритом, то завжди вдержиться в своїй державі. Хіба що якась виїмкова і непоборна сила забере її в нього. А навіть позбавлення держави при найменшій Халепі, що притрапиться займанчиково і знову відбере. Наприклад, ми в Віталії маємо князя Феррарі, який видержав напади венеціанців у 1484 році. Папа Юлія в 1510 році, лише тому, що вже здавна сидів усім кнезістам, бо володар має менше причини на год докучати своїм підданцям Тому є більше люблений. А коли жадні надзвичайні хиби не зроблять його ненависним, то зрозуміло, що такого володаря свої будуть шанувати, бо пам'ять про колишні перевороти і про їх причини, Затрапилася в давності і безперервності володіння, а завжди одна зміна підго... – це підготовка для другої. Три. Про мішані володарства. Та на трудощі натрапляємо в новому володарстві. Коли воно не є зовсім нове, але подібне до твору, який можна звати мішаним, то зміни, що в ньому висинають, постають в першу чергу з тих природних труднощів, які зустрічаємо в усіх нових володарствах. Бо люди хочуть змінюють пана, в надії знай знайти ліпше. І ця надія спонукає їх повставати зі зброї проти того, що править. Але в цьому вони самі себе дурять, бо досвід їм хутка покаже, що цим тільки погіршили свою долю. Причина цього звичайно зрозуміла, Конечність, що змушує нового володаря кривити своїх нових підданців, чи то гноблюючи їх своїм військом, чи іншими безконечними прикрасами звичайними при здобутті нових земель. Таким чином усіх тих, що, що ти, займаючи володарство, покривдив, маєш своїми ворогами. Приязни тих, що тебе туди посадили, теж не зумієш держати, не маючи змоги вдоволити їх так, як вони сподівалися. Ані, будучи супроти них зобов'язаний, не зможеш виступити проти них з зі... суворими засобами. Бо ж хоч як сильний своїм військам, то щоб увійти в країну. Її зайняти, треба йому завжди прихильності населення. З цих причин Людовик XII, король Франції, швидко зайняв Мілян, але й швидко його втратив. Вистачали лише сили Людовика з форції, щоб вигнати його звідти за першим разом. Бо те населення, що відчинило йому брами, коли побачило, що завелося в своїх сподіванках, і надії, на майбутнє щастя, не могло терпіти на рухи від нового володаря. Правда, що здобуваючи вдруге збунтовані країни, не так легко їх страт... стратитися, бо володар, користаючись нагодою бунту, менше вагається забезпечити себе, караючи винних, пантруючи підозрілих, укріпляючи слабі сторони. Так що за першим разом щоб Франція втратила мілян, вистачало самому Людовікові наробити гамару на кордонах, та щоб втрати його у друге треба було вже проти Франції зрушити всіх, щоб її війська розбити і вигнати з Італії. А це сколося з вище навальних причин. Все-таки і перший раз, і другий раз вона втратила Мілан. Загальні причини першого випадку вже були обговорені. Тепер лишається обговорити... Другий випадок. І сказати, які засоби були... Короля Франції, який за собі міг мати хтось, що був би на його місці, щоб вдержатися на добутих землях, що не зробив він. Отож кажу, що ті держави, яких здобувають і приєднують до старої держави, що їх здобуває або мають ту саму мову і тією самої країни, до якої їх приєднують або не є. Коли є, то дуже легко вдержати їх, надто коли немає у них звичаю жити вольно. Щоб їх мати, напевно, при собі вистачає знищити рід володаря, що володів ними, а врешті або лиш не було різниці у звичаях, або залишити їх їм давні умови життя, а люди житимуть спокійно. Так, як ми бачили, це є в Бургундії, Британії, Гасконії і Нормандії віддавна з'єднаних з, з Франції. Хоч є деякі ріжні умови, проте їх звичаї є подібні і можуть існувати згідно попри себе. Хто ж такі держави добуває і хоче їх удержати при собі, мусить? взяти під увагу дві речі. Перше, щоб рід їх старого володаря вигас, друге, щоб не зміняти їх законів, не збільшувати їх податків. Таким робом у короткому часі здобута країна зділеться зі старим володарством в одно тіло. Та коли здобуваються держави в землях з іншою мовою, Звиччим і ладом, от тоді варіна труднощі, і тоді треба мати неаба яке щастя і неабияку зручність, щоб удержати їх. До цього один із найкращих і найпосейніших засобів є, щоб переможець, який здобув цей край, пішов туди жити. Це зробить заняття цієї країни найпевнішим і найтривалішим. Так зробив. Дурок із Грецією. Хоч би був у жив, не знати, яких засобів, щоб всю державу втримати при собі, він ніколи б її не утримав. Коли б це не був, пішов туди сам жити. Бо хто перебуває на місці, той бачить почуття без, безладі, той негайно може йому зарадити. Коли ж володар не перебуває на місці, то дізнається про беззладіліше тоді, коли воно розрослося, коли немає вже на нього ради. Окрім того, країна не обдірена твоїми рядовцями, бо піддані задоволені, що можуть шукати скорого суду володаря. Тож, коли хочуть бути добрі, мають більше нагоди. Любити його, коли хочуть бути злими, бояться його, коли ж хто ззовні хоч, хотів би напасти на цю державу, має більше страху. Таким чином, володар, що в такій країні живе особисто, може її стратити лише з великими труднощами. Другий кращий засіб – це в одній в одні чи вдвох, в творити льоні, щоб вони були немов ключ до тієї держави. Необхідно є або так робити, або в противному випадку держати в тій країні багато війська. На кольоні князь небагато витрачається. Він, творячи їх і утримуючи, не видає на них нічого або мало. Робить кривду лише тим, у кого забирає поля і хати, щоб передати новим мешканцям, які творять та маленьку частину тієї держави. Покривждених, живучи російно і бідно, не можуть ніколи йому шкодити. Усі ж ті, кого Кривда не досягла, швидко втихомірються, а з другого боку лякаються, щоб не зробити якої похибки, щоб не сколося з ними те, що з тими обдіреними. У виставку цієї кольоні нічого не коштують, є вірніші і менш небезпечні. Покривжені, живучі в нужді російної, як я вже сказав, не можуть шкодити. Що треба знати? Що людей треба або приголубити, або винищити. Бо мститися за мало кривду, за велику ж не можуть. Отож, коли когось кридиться, треба крити так, щоб налякати, налякатися півмсти. Коли ж замість колонії держ, держиться військо, мається багато більше видатків. Так що всі раз доходи тієї держави йдуть на військо. Таким робам добуток приносять завойовниками страту і кривдить багато більше, бо пересуваючи війська з одного місця на друге, він шкодить усій тій державі. Цю невигоду кожен чує і кожен стає володереві ворогом. А все це вороги, які можуть йому шкодити, бо боють їх у власній хаті. Отож, якби ми не дивилися на цю справу, то військо не приносить ніякої користі. Зате кольоні є хосині. Володар, що знаходиться в провінції іншим звичаєм від його держави, як уже сказано, повинен стати перевідником і боронцем менш сильних і сусідів. А Старатися слабити потужних і дбати, щоб випадково не увійшов у цю провінцію чужини, рівно потужний, як він. Бо завжди так стається, що його старатимуться увести туди, невдоволені, або через свою надмірну амбіцію, або через страх. Як це ми вже бачили, коли італійці впустили рімлян у Грецію. Также і у всяку іншу провінцію, куди Рівняни Федил їх пускали туди мешканця тієї провінції. І вже так воно буває, що зараз, же, як лиш сильний чиніць у виходить в якусь провінцію, всі ті, що є менше сильні, спонукані завістю проти того, щоб був. Потужніші за них приходять до чужинця. Так що він не матиме ніяких труднощів, щоб їх прихилити до себе, бо вони всі заражені, заражує охоче з'єднає єд... свої сили для оборони його нової держави. Він має лише тим журитися, щоб вони не поростали в силу і не набирали значення а дуже легко може своїми силами при їх піддерсі поконати тих, що є сильні, щоб само залишитися всевладним в тій провінції. А хто не буде таки, таким способом володіти, швидко старає те, що здобув, а під час його володіння матиме безостаннє труди і турботи. Римляні в провінціях, що здобували, добре перестерігали цих засад, колонізували їх, підтримували менше сильних, не допускаючи до розросту їх сили, поніжували сильних і не допускали впливу потужних чужинців. І в цьому випадку Хаймені вистачить хоч би приклад Греції. Римляни там підтримували. Ахайців і італійців понизили королівство македонців і прогнали Антіоха. Хоч Ахайці і італійці заслужили у на те, щоб їх держави розрослися, на це ніколи рімляни не дозволили. Ні Піліп не зміг їх переконати, щоб були його приятелями, не понижуючи його. ні. Потуга Антіоха не могла зробити того, щоб вони згодилися, щоб він у тій провінції рядів, якою будь держави. Бо в цих випадках кремляни робили те, що всі мудрі володарі мусять робити. Володарі повинні мати на увазі не лише теперішні, Калепи, а також і майбутнє, і заражувати їм усім своїм спритом, бо передбачивши їх здолагить, легко можна їх заразити, а вижидаючи, аж вони зближаються, вже пізно на, на лік, бо недуга стала невилічима. Це така сама, як по думці лікаря зі сухотами, на початку їх легко Вилікувати, але важко розпізнати їх. А з пробігом часу, не розпізнавши їх на початку, не викликавши, вилікувавши, їх уже легко можем, можемо їх розпізнати, але важко їх лікувати. Так воно є і у державних справах, бо пізнаючи, заздалегідь, На це здатний лише мудрий зло, яке родиться в державі, його вилічується швидко, але коли ми, не знаючи про його, допускаємо, щоб воно розрослося так, що кожен його пізнає, тоді ліку вже немає. Отож і римляні, базуючи, бачить заздалегідь якесь лихо, завжди йому зараджували ніколи не допускали до того, щоб воно розрослося або ли, лише оминити війну, бо знали, що війни не оминеться, лише зволічиться, щоб було б користь для противника. Тому і воліли звести війну з Піліпом і Антіохом у Греції, щоб не вести її з ним в Італію. Тоді могли оминути війну і одну, і другу, та не хотіли цього, ніколи не припадало їм до вподоби. Те, що кожного дня не схоз уст мудреців наших часів. з добродійства часу, вважали запевніше користатися власною відвагою і мудрістю, бо час може привести зі собою так добро, як зло, так зло, як добро. Та вертаємось до Франції, уважно пригляньмося, чи вона держалася хоч одного того, про що вище Сказано, говоритиме про Люд... Людвіка 12 а не про Карла 8-го. довше панував Віталію, і тому краще бачимо його поступування, а побачите, що він поступував якраз противно тому, як треба було робити, щоб удержати чужу державу. Короля Людвіка привела в Італію амбіція веніціанців, які. З його приходом хотіла забрати для себе половину Ломбардії. Не хочу картати той прихід короля чи спосіб його поступування. Бо хочяче станути ногою в Італії, і немає ще для там приятелів. Навпаки, за короля Кала перед ним були зачинені всі двері. Він був примушений не в'язувати ті, який Нік. Його задом був би сповнився швидко, коли б він не наробив іншу помогу. Отож, здобивши Ломбардію, король зараз вже знову добув собі ту повагу, якою його був позбавив Карло. Генуя уступила, флорентійці стали його приятелями. Маркіс Мантові, Дука Феррари, Бентіволіо, Графиня Форлі, Пані Фаєнці, Пезаро Ріміні, Камеріно, Пьомбіно, Люккі Пізі і Сієні. Кожний заходився, щоб стати його приятелем. Тоді венеціянці могли спостерігати нерозсудність їх поступку бо хотячи здобути два міста в Ломбардії, вони зробили короля володарем двох третин Італії. Подумайте переліж про одно, з яким малим трудом міг би король удержати в Італії свої впливи, коли б він був, тримався вище наведених правил, коли б охороняв і захищав усіх своїх приятелів які, хоч і великі числом, але слабі, і лякалися, хто церкви, хто венеціянців. Все були змушені стояти при ньому, а він при їхній допомозі міг легко забезпечитися проти тих, які не перестали бути великими. Але він ледве увійшов у Міляна, вже зробив щось зовсім противне, даючи поміч папі Олександрові, щоб він зайняв Романію. Не зауважив, що таким робом ослабив самого себе, стратив усіх приятелів і тих, що були, пристали до нього, скріпив церкву, додаючи до її духовної поваги ще й світську силу. Зробивши цю першу помилку, був примушений йти далі, аж врешті, щоб покласти кінець амбіції Олександра і не допустити, що він заволодів Тосканою, сам мусив прибути в Італію. Не задовольняючись збільшенням могутності церкви і втрати притягів, а ще щоб добути королівство Неаполь, поділився ним з іспанським королем. І де він перше був одиноким паном Італії, увів там товариша на те, щоб амбітники тієї провінції і неприхильні до нього мали в кого шукати оборону. А замість того, щоб в тому королівстві лишити короля, свого наємника він усунув його, а намітомість посадив такого, що міг викинути його самого. Справді жадоба добувати — це явище дуже природне і звичайне. І завжди, коли люди це роблять, їх скорше хвалять, а не гудять. Але коли вони не можуть цього осягнути, хоч і хочуть за сяку ціну це робити, то вони роблять похибку і заслуговують на те, щоб їх картати. Отож, Франція, коли могла своїми силами напасти на Ніаполь, повинна була це зробити. Як же не могла, не повинна була його ділити. А коли поділ Льомбарді, який Франція зробила з венеціанцями, був оправданий, бо з ним станула ногою в Італії, то цей поділ Неаполю треба зганити, бо жадна необхідність його не оправдувала. Тож Людвік зробив оцих п'ять похибок, знищив слабких, побільшив сили вже так дуже сильного, сильного в Італії, увів до неї дуже сильного чужинця, не перейшов туди жити особисто, не заклав там кольоні. Та все ж ті похибки не принесли б шкоди за його життя, якби не був, зробив шосте, а саме не забрав державу у венеціянців. Бо понизити їх було б добре, навіть конечно, коли б він не скрипів, передши церкву і не увів іспанців у Італію. Але зробивши це, він ніколи не повинен був згодитися на їх пониження. Бо, будучи могутніми, вони були б перешкодили в поході на Ломбардії іншим, чи це тому, що венеціанці були б не згодилися на цей похід, не витягаючи з нього якнайбільші користі для себе, чи це тому тому, що інші зі зрозумілих політичних раси не були б забрали Ломбардію від Франції на те, щоб віддати дати венеціанцям, ані були б мали відваги зчиняти суперечку з обома. Коли ж хтось сказав би мені, та ж і король Людвик уступив Романію Олександрові, а королівства Ніаполь, Іспанія, щоб оминути війну, то я відповім вище вищенаведеним аргументом. Ніколи не сміється, не сміється допускати до безладу на те, аби лише оминути війну. Бо її не омінається, лише відкладається на твою шкоду. А коли б дехто навів мені приречення, які дав папі король, що для нього зважитися на цей похід у заміну за розв'язання свого подружжя і за кардинальський капелюх для архієпископа з Руан, то на це відповім нижче, коли говоритиму про приречення володарів і як його треба додержувати. Отож, втратив король Людвік Ломбардію, бо не додержував ні одного з тих правил, яких Трималися інші, що, забравши провінцію, хотіли їх удержати. І це не є жадне чудо, але зовсім простий і звичайний факт. Про це говорив я у нант з кардиналом Руанським, коли Валентіно, так загально називали Чізара Борджія, син папа Олександра, зайняв Романію. Кардинал сказав мені, що італійці не розуміються на війні, а я йому відповів, що французи не розуміються у справах держави. Бо коли б розумілося, не дозволили б дійти церкву за такою потугою. І з доситу витко, що потуга церкві і Іспанії в Італії виросла при допомозі Франції, саме вони спричинили упадок її в Італії. Все виходить загальне правило, яке ніколи або рідко коли заводить. Що хто спричиняє могутність іншого, губить самого себе. Бо ту могутність створив або спритом, або силою. А й одна і друга викликує недовір'я у того, що став сильним. Четверте. Чому держава Дарія здобута Олександром не повстала проти наслідків наслідків Олександра по його смерті? <ривання> я вам заважаю <ривання> пане, так. <ривання> <да. ривання> ну, я у мене дислекція, коли я та глазами <ривання> читаю, <ривання> да. Я, <ривання> я якось ну, я можу тільки закрити оцю <ривання> браму і все, <ривання> що я можу для вас зробити. Ну, якщо б не цікаво, я вибачаюсь. Беручи під увагу труднощі, які існують при вдержанні новодобутої держави, міг би дехто дивуватися, що коли Олександр Великий, ставши у кількох руках володарем Азії і Ледві, стигши зайняти її умир. Коли, здавалося би, всім зрозумілим, якби в цій державі вибухло повстання, то наслідки то Олександра все ж таки вдержали б її. І інших труднощів у вдержанні її не мали, як лише ті, які вирінали між ними з причини їх амбіцій. На це відповідаю що володарство, про яке дійшла до нас пам'ять, правляться двома відмінними способами. Або править ними абсолютний володар, якому з його ласки і волі піддані, як міністри допомагають рядити державою, або володар і барони які займають ранку міністрів не з ласківого воду, а з рації давності їх роду. Такі барони мають власні держави, держав, державки і піддані, які визнають їх за своїх панів і всі чують до них природну віддані державах, якими рядить володар і його піддані. Володар має більшу повагу, бо в усій його країні немає нікого вищого владою від нього. А як і слухають когось іншого, то лиш як міністра і урядовця, не виявляючи до нього особливої любові. Живими прикладами тих двох способів рядити є в наших часах султан і король Франції. турецькою монархією рядить один пан, а всі інші його раби. Цю свою державу він поділив на санджаків, які посилає у всяких адміністраторів, яких зміняє, переносить, як йому подобається. Король Франції, навпаки, поставлений посеред великого числа панів що походить зі старіних родів, визнаний і любимий їх подпідданими. Вони мають свої привілеї, яких король без небезпеки для себе не може в них забрати. Хтось приглянеться одній і іншій державі, знайде, що турецьку державу важко добути, та раз добут уже дуже легко втримати. Причина труднощів у добутті турецької держави є в тому, що можновладці тої держави не можуть покликати займанщика, а він не може сподіватися, що бунт тих, які стоять при кермі уряду, улегшить йому його підприємство, що ясно з вище навельних розумувань. Бо всіх, їх, як рабів і залежних, лиш з великими трудощами можна намовити. До відступства. А коли це і вдалося, то мало з них. Хісно можна сподіватися, дійсно можна сподіватися згаданих вже причин, не зуміють вони потягнути за собою народ. А тому, хто нападає на Туреччину, мусить знати, що зустріне її з'єднаною і більше мусить покладатися на свої власні сили, ніж на безладі інших. Та коли вже хто поконає Туреччину і розоб'є її в полі так, що вона не зможе сформувати нову військо, тоді вже немає кого лякатися, окрім родини володаря. Коли її винищені, тоді вже немає кого лякатися, бо ніхто інший не має довір'я у того народу. І як перед побідою не міг побідник нічого від них Сподіватися, так по побіді немає чого їх лякатися. Зовсім навпаки в королівств, які рядять собою так, як Франція, куди можуть легко увійти, прихиляючи до себе кількох баронів королівства. Бо ж завжди знайдуться невдоволені і такі, що бажають зміни. З згаданих причин вони промостять тобі шлях до тієї держави, вони і улегшать тобі побіду. Але коли ти схочеш держатися там, то натрапиш на безліч труднощів і від тих, що тобі допомагали, і від тих, яких ти поконав. Не вистані тобі, що знищиш рід князя, бо там лишається можна власті, що стануть провідниками нових переворотів. А не може їх, їх ні вдоволити, ні знищити, то при першій найближчій нагоді втратиш ту державу. Отож тепер коли коли розглянути природу правління Дарія, знайдемо що було воно подібне до правління Турецького. тому Олександр перш за все вдарив на нього силою і розбив його після цієї побіди коли Дарій погиб посідання його держави по причинам вище згадання була запевнена Олександрові коли б його наслідники були З'єднані, то могли б і далі безжурно не володіти Бо не було в них інших заворушень, крім тих, що викликали вони самі Та державами з таким ладом, як Франція, не можна так супокійно володіти З цим була причина частих повстань в Іспанії, Франції і Греції за римських часів бо в цій державі було багато князівств, рівляні так довго були непевні щодо посідання тих країн, як довго тривала пам'ять про ті князівства. Щойно, коли пам'ять про них загинула, тоді вони при помощі сили і довготривалості влади стали спокійними посідячами, а й пізніше, коли між князями прийшло до боротьби, Кожен міг привласнити собі частину тих провінцій, у яких здобув повагу. Але тому, що в них рід їх давнього володаря вигас, то й не визнавали інших панів, як лише ремлян. Беручи все це під увагу, ніхто не здивується, що Олександр так легко затримав владу над Азійською державою. Та ще інше мали стільки трудищів здержати, здобути, як пір та багато інших. І це не було висіда менше чи більше мужності побідника. Лише відмінило ладу здобути держави. П'яте як треба радити містами і володарствам, які. Заки були зайняті, жили своїми правами. На те, щоб задержати здобуті держави, які звичні жити своїми правами і бути вільними, є три способи. Перший – зруйнувати їх, другий – піти, особисто жити там, третій – лишити їм їх права, беручи з них данину і створюючи там уряд невеликим числом. Який вдержав би цей край приязний для тебе. А тому, що цей уряд, декількох, створений володарем, знає, що не стоїться без його приязні сили, то робитиме все, щоб його удержати. Країну звично жити вільно легше вдержати, правлячи нею при посередництві її ж громадян, ніж іншим способом. Тут, для прикладу, маємо спартанців, спартанців і римлян. Спартанці держали Атени і Тебе створивши там олігархічну державу, якою кермувало невелике число горожан, але все-таки їх. Римляні, щоб удержати Капу, Картагіну і Нуманцю, зрунували їх і не стратили їх. Коли ж хотіли втримати Грецію майже таким способом, яке тримали спартанці, роблячи вільною і лишаючи її права, то це не вдалося їм, так що мусили, щоб удержати цю провінцію, знищити багато міст. Бо справді, щоб зайняти міста, вдержати нема певнішого способу, як зруйнувати їх. І хто стане паном міста, що звично жити і вільно, а не знищить його, хай жде, що воно знищить його. Бо завжди таке місто знайде оправдане для повстання в ім'я вільності і старинного своладу, яких ні час, ні признані добродійства не дадуть ніколи забути. І чого б ви не робили, як не роз'єднували, або не розкидали, не, не розкидали, не розкидали, мешканців, то вони не забудуть ні про ту вільність, ні про той лад і при наближчій нагоді схотять їх відзискати. Як це робила, зробила Піза, хоч стільки літ пройшло, коли вона дісталася в неволю флорентійців. Та коли міста чи провінці звичні жити під володарем, а його рід вже вигас, коли з одного боку вони привичні до послуху, а з другого – вони маючи давнього володаря, не можуть згодитися вибрати нового, споміж своїх громадян, коли не зміють жити вільними і не дуже спішаться хопитися за зброю, тоді без труднощів можна їх, може їх князь прихилити до себе і забезпечитися щодо них. Але в республіках більше життя, більше ненависті, більше бажання пімсті і не покидає їх, не дає їм спокою пам'ять про давні вільності. Так що найкращий із цього вихід – знищити їх або йти жити між них. Шосте. Про нові володарства, які здобуваються власною зброєю і відвагою. Хай ніхто не дивується, що я, говорячи про нові володарства, про володара і про державу, наважу найславніші приклади, бо люди майже завжди йдуть шляхами, шляхами, прокладеними іншими, і у ділах своїх наслідують інших. Хоч і не можемо докладно триматися тих шляхів, а не осягти досконалості тих, яких наслідуємо, все ж таки мусить Розсудно людина завжди йти слідами тих великих людей, які є гідні того, щоб їх наслідувати, щоб коли їм не дорівняти, то бодай хоч в дечим наблизитися до них. Таке саме роблять мудрі лучники. Коли бачать, що ціль задалека, а знають, як далеко і з якою силою несе їх лук, міряють багато вище, ніж сама Ціль. не на те, щоб стрілою сягнути ту височину, а на те, щоб, міряючи вище, трапити в саму ціль. Отже, кажу, Володар нові, ДНО володар більше чи менше тяжко удержати, в залежності від більшого чи меншої відваги того, що здобуває її. Тому, коли хтось з приватної людини стає володарем, а стається це або завдяки його відвазі, або щастю, то одна чи друга з тих двох причин допомагають побороти, бодай частину багато перепон. Проте той, хто менше вірив щастю, держався довше. Легше удержатися ще й тому володареві, який не має ще у своїй державі, Примужний жити в новій особисто. Та, переходячи до тих, що через власну відвагу, а не через фортуну стали володарями, скажу, що найвизначніші з них це Мойсей, Кир, Ромуль, Тизей і інші. І хоч про Мойсея не треба говорити, бо він був лише виконавцем того, що Бог по своїй волі йому доручив, проти варті подіву за ту ласку, яку. Яка робила його гідним розмови з Богом? То коли приглянемося Кірові і іншим, які здобули, чи основали королівство, всі вони для нас будуть гідними подивом. А як візьмемо під розвагу їх діла і особливо їх установи, то вони не Відріжнятимуся дуже від діл Моісе, хоч останній мав такого великого вчителя. Прослідділає життя, побачимо, що вони нічого іншого не мали від фортуни, як лише нагоду, що долає матеріал, якому могли надати бажану їм форму. що їм здавалося пригожою. Без тієї нагоди відвага їх духа була б згасла, а без тієї відваги даремно була б нагода. Тож для Мойсея було конечним знайти народ Ізраїлів, і Єг... Єгиптян, поневоленим і гнобнилим єгиптянами на те, щоб він хотів позбутися ярма неволі і пішов за ним. Треба було, щоб Ромель не міг лишитися в Альбі, щоб по його уродженні його покинули, щоб він став королем Ріму, основником нової батьківщини. Треба було, щоб Кир прийшов до персів тоді, коли вони були невдоволені не, не, не волдарством мідійців. А мідійці, що були зладачили і зникчимніли від договору миру. Коли ботенці не були розсіяні, тезей не міг би вид свого геройства. Нагоди, як бачимо, зробили цих провідників щасливими, а незвичайна їх мудрість зробила те, що вони хопилися тої нагоди і свою батьківщину зробили славною і найщасливішою. Ті, що йдучи подібним шляхетним шляхом доходять до володарства, добувають його з труднощами, але вдержують легко. І труднощі, які мають при здобуванні володарства, зроджуються частина з нового ладу і звичай, які мусять водити, щоб поставити на міцних підставах свою державу і свою безпеку. Мусимо знати, що немає річі важчої у виконанні, ні більш сумнівної щодо успіху, ні небезпечнішої у кермуванні, як заведення нового ладу. Бо всі ті, яким зі старим ладом було добре, будуть реформатори неприємно, а ті, яким новий лад міг би бути добре, будуть йому неправними приємно обережність лявих приятелів, походить дещо зі страху перед противниками, які були задоволені старих прав, а дещо з недовіри. Люди, які не вірять у корисність нових порядків, поки не переконає їх у тім досвід. ОТО і буває Буває таке, що скільки разів противники мають нагоду напасти, нападають із незвичайним завзяттям, а ті інші бороняться слабо, так що володар гине разом з ними. Тому необхідно, щоб боливши зрозуміти це питання, приглянутися, чи ці реформатори стоять власними силами, чи залежні від інших. Все те, щоб перевести їх діло, вони мусять просити, чи можуть примусити. В першому випадку завжди вийде, вийдуть зле і до нічого не доведеть, Коли є залежні від самих себе і можуть примусити, тоді рідко коли їх не. Здається, тому-то всі озброєні пророки перемагали, а обезброєні гинули. Бо окрім сказаного, вдачі народів є змінливі. Легко їх переконати в чомусь. Але ж важко вдержати їх у тому переконанні. Тому треба улаштуватися так, що коли вже не вірять, щоб їх силою примусити вірити. Мойсей, Кир, Тезей і Ромуль не були б могли довести до того, що слухали їх законів, коли були неузброєні. Як у наших часах, з колеса, з черцем, джерлямом, савонаролію. Згинув разом з ділом своєї реформи. Як колиш юрба почла не вірити йому, а він не мав способу вдержати тих, що йому повірили, ні не міг тих, що йому не вірили. Отож, усі такі реформатори мають великі труднощі у поступуванні, і усі небезпеки стоять на їх шляху. Лише своєю відвагою можуть усе те перемогти. Але як тільки переможуть усі труднощі і небезпеки, і їх почнуть шанувати, вони, знищивши тих, що їм завидували, стають сильні, певні, шановані і щасливі. До тих великих прикладів, Хочу додати один меншої ваги про Героно, Герона Сиракузького. Він з приватною людиною став володарем Сиракузи. Він від щастя не дістав нічого, крім нагоди. Бо Сиракузці, що були поневолені, вибрали його своїм провідником, і тоді він заслужив на те, що зробили його своїм володарем. Коли він ще був приватною людиною, вибивався такою силою духа, що хто лише про нього пише, каже, що нічого йому не бракувало допонування, окрім держави. Він скасував стару міліцію, зорганізував нову. Покинув старині приїзні, здобув нові. А окружений приятелемі і військом, що було його, міг на цих підставах будувати всякий будинок. Тож багато мав труднощів, здобуваючи владу, але мало, щоб держати її. Сьоме. Про нові володарства, які здобуваються чужими силами і щастям. Ті, що лише при помощі фортуни із звичайних громадян стають володарями, осягають це з малими труднощами, але вдержуються з великими. На самому шляху не натрапляють на ніякі перепони, бо вони літять, мов, на крилах. Та всі ці турботи з'являються пізніше, коли вони вже там це ті володарі, що дістала державу або при помощі гроша або з ласки того, що ще цю державу їм дає. Так сталося багатьом у Греції, у містах Йонії, Йолеспонту, де Дарі для своєї безпеки і слави посадив своїх володарів. Так було з тими цисарями, що з звичайних людей через деморалізованих вояків доходили до влади. Ці володарі опираються, звичайно, на волі і щастя тих, що їх зробили великими, а ті обі речі є не, не і не химерніші. Ці володарі не вміють і не можуть утриматися на тому шаблі. Не вміють, бо хто не є людиною великого розуму і прикмет, поживучий завжди в відносинах приватно людини не потрапить командувати. Не можуть, бо немає військових сил, які були б їм віддані і вірні. Врешті держави, що творяться Зненацька, як осіє інші речі природи, які родяться і швидко ростуть, не можуть мати таких зв'язків і коріння, щоб їх не зміг першої буревії. Ті отже, що, як сказано, Зненацька стала володарем, немає стільки сприту щоб вміти затримати те, що їм фортуна дала, ані щоб створити опісля ті підстави, які інші мали вже перед тим, як стали володарями. На оба ці способи, як стати володарем шляхом спритої фортуни, хочу я навести два приклади, що скорилися за нашою баб, а це Франческа Сфорца і Чезаро Борджа. Франческа Скорца чесним способом і великою мужністю став із приватною людиною людини, дукою міста Міляна. закинем став мусив поконати великі труднощі, але удержався дуже легко. Здорого Богу Чезара Борджа, прозваний, звичайно, дукою Валентіно, здобув державу через час свого батька і разом з ним її стратив, хоч робив усі заходи, яка повинна робити розумна. І спритна людина, щоб закріпитися в державі, яку здобули для нього зброя і щастя інших. Бо, як вже сказано, вище хто не кладе заздалегідь підстав, міг би їх при великому сприті створити пізніше. Хоч твориться їх тоді з невигодою для архітекта. і з Небезпекою для будинку. Отож, коли приглянемося цілому поступуванню дуки, побачимо, які могутні підстави поклав він для своєї майбутньої будинки. Про ці підстави, думаю, не буду тут зараз говорити, бо я. Не зазнав би, які кращі вказівки дали новому Володареві, як не приклади вчинків Валентина. Бо коли його способи не принесли йому успіху, то в цьому не було його вина, а сама доля поставилася до нього з такою, Крайньою злосливністю. Олександр VI, хоча б, зробити свого сина великим дукою, мав багато труднощів в теперішності і майбутньому. Перше не бачив спромоги зробити його володарем якоїсь держави, щоб це була, щоб не була вона державою церкви. А змагаючи відірвати якусь державу від церкви, знав, що дука міста Міляне і венеціанці не згодились би на те, бо вже Фаєнса і Єреміні були під зверхністю венеціанців. Окрім того бачив, що Збройні сили Італії Особливо та, якою він має перестуватися, були в руках тих, що мусили лякатися могутності Папи. От тому і не міг на ці сили рахувати, бо всі вони були в руках Орсінієв і Кольонів. Їх сторонників. Отже, треба було зрушити той лад і довести до безладнів в державах Італії, щоб, де... щоб деякими частинами їх безпечно заволодіти. Це прийшло йому легко, бо венеціянці, яких спонукали інші причини, покликали в Італію французів. А цьому він не тільки що не, сопротив, не спротивився, а ще й сприяв, уневажаючи перше подружя короля Людовика. Тож увійшов король Віталію при допомозі венеціянців і за згодою Олександра VI, ледві увійшов у Мілян, а вже папа мав під нього віська для здобуття Романії. Яку здобув страхом королівського імені. Коли Дука здобув Романію і побив кольонів, то зауважив, що коли схоче посуватися вперед, то матиме за перешкоді дві речі. Перше, це його ж військо, яке видалось не дуже вірним йому. А друга. Це воля Франції. Себто лякався, що війська Орсінієв, яким користувався, не покинуло його і не тільки не перешкоджало йому в здобуванні нових земель, щоб не забрали від нього вже здобуті. Того ж самого потерпав і з боку короля. Щодо Орсінієв, то вже мав на це Доказ, як то, по здобуті Файенці, коли він напав на Болонію, Вони в тому нападі байдуже йшли до бою. Що ж до короля, то його вдачі пізнав тоді, коли, здобувши князівство Урбіно, напав на Тоскану, а король примусив його занехати це підприємство. От тоді Дука і постановив не бути вже більше залежним від фортуни і зброї інших. І в першу чергу в Римі ославив партію Орсінієв і Кольонів. Усіх їх сторонників, яких мали між аристократією, прихилів до себе роблючи їх своїми прибічниками. Щедро забезпечив їх матеріально, вшанував їх, даючи їм залежно від здібності довіручні місця в урядах цивільних і військових. І так у пробігу кількох місяців у їх душі вигасала всяка вірність своїм попереднім партіям, і всі вони прихилилися до дуки. Після цього вижидав нагоди, щоб, розбивши перед тим рід кольонів, знищити Орсініїв. А нагода прийшла у слушний час, і він нею покористувався як не можна було краще, бо орсіні зауважили запізно, що могутність духи і церкви була їх руїною. Скликали на землях Перуджії. З'їзд у Маджйоне. Цей з'їзд викликав повстання в Урбіну, заворушення в Руманії і безліч небезпек для дукі. Вернув свою силу і авторитет, то не довіряючи ні Франції, ні іншим чужим силам. І не хотячи виступати проти них відкрито, вхопився підступу і так умів заховати свої замисли, що Орсіні за посередництвом па пана Паволіо погодилися з ним. Дука, стараючись прихилити Паволі до себе, не жалував нічого, щоб його запевнити, даючи йому одяги, гроші, коні. Так, що їх наївність понукала їх в Сенігалії віддатися в його руки. Отож, знищивши цих провідників, а їх сторонників, зробивши своїми приятелями. Дука поклав дуже добрі підвали під свою потугу, маючи всю романію і Князівства Урбіно. І прихиляючи до себе усі ті народи, які вже почали замасковувати і розкошувати добробутом. А тому що цей випадок гідний уваги і наслідування іншими, то не хочу його поминути. А саме зараз, коли Дука зайняв Романію, якою, як бачив, володілі не мічні пани, які скорше обдирали своїх підданих, ніж сприяли їх добробутові і тим самим були скорше причиною їх роз'єднання, ніж з'єднання. І що в тій провінції було стільки злодійств, грабіжництва і всяких інших непорядків, що Тодука рішив що треба дати їй новий уряд, аби, аби ту провінцію довести до супокою і до слухняності. Для того настановив там жорстокого і жвавого месера Реміро де Орко, якому віддав повну владу. Цей у короткому часі довів провінцію до супокої і до з'єднання. Зазнавши через це великої слави, пізніше Дука рішив, що така сувора влада вже безпотрібна і потерпав, щоб її зненавиделі, тож у середині провінції настановив під присідництвом одної найзвичайнішої особи осібний трибунал, в якому кожне місто мало свого представника а знаючи, що минулі суворости викликали проти нього ненавість, то, хотячи успокоїти настрій населення і прихилити його зовсім до себе, він хотів доказати йому, що коли була допущена деяка жорстокість, то в цьому війні не він, а жорстка вдача міністра. При цій нагоді раз уранці наказав Ростяти його надвоє і так лишити біля стовпа, до якого був прив'язаний разом з закривавленим ножем, що служив до сумної екзекуції. На Майдані міста Чизена на загальне видовище. Жорстокість цього видовища рівночасно вдоволила народ, але і здивувала та вергаємо, вертаємо до речі. Отож, коли Дука почув свою потугу і побачив, що він, частина, вже забезпечений перед небезпекою, озброївшись на свій лад і, частина, знищивши ті війська, які по сусідству могли його турбувати, то, хочячи йти по новий здобутки, мусив врахуватися з Франції. Бо знав, що король, який запізно спостеріг свою похибку, не стерпить його намірів. І тому почав шукати нових приятелів і проводити подвійну гру з Францією, коли вона увійшла в напольський королівця, щоб прогнати еспанців, які облягали, облягали гаєту. Його намір був забезпечитися щодо них. Це йому було б і швидко вдалося, якби був жив довше Олександр VI. Ось так він підходив до теперішніх справ. Що ж до справ майбутнього, то в першу чергу він побоювався, щоб Новий Папа не був його ворогом, і щоб не захотів, одібрати в нього того, що дав йому Олександр Жорст. Забезпечнийся проти того хотів чотирма способами. Перший – винищити увесь рід панів, яких він обдер на те, щоб не цієї нагоди папі. Другий – прихилив до себе всю римську аристократію, щоб не могли, як сказано, держати папу у пішках. Третє. Зробити колегію якнайбільше прихильним до себе. Четверте. скопити свої руки стільки влади. Що, коли б його батько помер, міг сам устоятися перед першим напором. З тих чотирьох речей щодо смерті Олександра Шостого перепровадив три. Четвертого. Майже бо з панів, яких ограбив, повбивав стільки, скільки лише дісталося до його рук, і дуже мало хто з них встиг урятуватися. Римську шляхту прихилив до себе, а в колегії мав великий вплив. Що ж до нових здобутків, то вже задумав був стати володарем Тоскані, а вже володів Перуджію і Пьомбіном, а Пізу взяв під свій протекторат. Занад її залежало тільки від нього, бо втратився вже з Франції, не мусив уже оглядуватися на неї, від якої Іспанія відобрала королівство Неаполь. Через це всі інші намагалися добути його приязні. Піс... Після цього Люка і Сієна уступили, бо йому зараз подекоди з ненависті до флорентійців, а подекоди зі страху. Для флорентійців тоді вже не було б ради. Коли б йому тоді було вдалося те, що вдалося того самого року, в якому вмер Олександр, то був би, здобув таку силу і повагу, що вдержався б незалежним від щастя і зброї чужих, сам у своїй потузі і мужності. Та по п'яті роках, як він витягнув шаблю, умер Олександр і полишив йому дійсно сильне державу лише в Романі. У усіх інших вся його влада висіла в повітрі, а він сам лишився поміж двома дуже сильними ворожими військами, ще й до того смертельно недужий. Та він мав у собі стільки завзятості і стільки сили духа, так добре знав, коли людей треба перехилити до себе, коли їх згубити. Такі сильні були підстави, які поклав за такий короткий час, що коли б не був, мав усі ті війська проти себе, або коли б був здоровий, напевно, переміг би усі труднощі. А що його підстави були добрі, то це бачимо з того, що Романія вижидала його більше як місяць, а в Рімі де перебував, непівживий чувся певним. Хоч повернули тоді бальоні, вітелі і Орсіні, то не важилися висту виступити проти нього. Правда, не міг зробити папою того, кого хотів, але ж міг не допустити до вибору того, якого не хотів. Та якби коли вмирав Олександр, він був здоровий, усе пішло б легко. Того дня, коли вибрали Юлія ІІ, він сказав мені, що подумав про все, що могло статися по смерті батька, і на все знайшов Раду. Лише одного не взяв під увагу, що в хвилини смерті батька буде і він глядіти смерті у вічі. Отож, зібравши усі ті діла Дуки, я не міг би його гудити. Навпаки, мені здається, що треба, як це я зробив, поставити його, як зразок для наслідування всім тим, що при помощі щастя і зброї інших дійдуть до володарства. Бо він, маючи великий розум і далеко йдучі наміри, не міг управляти інакше. Цим наміром став перепонує лише короткий вік Олександра. Його, власне, не було. Тому, хто вважає необхідним у своєму новому володарстві забезпечитися перед ворогами, добути собі приятелів, перемогти силою чи підступом, викликати серед народу любов і страх, мати послух і пошану серед війська, знищити тих, які можуть або мусять тебе напастувати, відновити старий устрій, бути суворим і любляним, великодушним і щедрим, розпустити невірне військо, а створити нове Вдержувати таку призінь королів і князів, щоб добродійства чинили його йому з приємністю, а напаствувати вагалося. Той хто все це, це, це те схоче робити, не найде ніде найсвіжіших прикладів, як у чинах дуки Валентіна. Лише одно можна йому закинути, що допустив на папський пристіл. Юлія II. В цьому випадку вибір його був невлучний, бо, як вже сказано, коли не міг перевести вибору папи, якого хотів, то міг би був не допустити, щоб папа став той, якого не хотів. Ніколи не повинен був згодитися на вибір папи з тих кардиналів, яким він зробив кривду або з тих, які, ставши папою, могли його боятися. Бо люди шкодять зі страху або з ненависті. Ті, яким він зробив кривду, між іншим, були кардинали церкви Сан П'єтро Ін Вінколі, Кольона, Сан Джорджіо, Асканіо, всі інші, дійшовши до Понтифіката мусил б його боятися, окрім кардинала де Руан і еспанців. Ці з уваги на зв'язки і зобов'язання, а той, маючи за собою потугу Франція. Отож, Дука найперше повинен був зробити папою Еспанця. Не можучи зробити цього, повинен був згодитися на кардинала де Руан, ані на кардинала зі сан петро ін Вінколі. Бо хто думає, що можні під впливом нових добродійств забувають старі зневаги, той помиляється. Тому й Дука схибнув у цьому виборі, який став причиною його остаточної Про тих, що злочин до володарства. Восіме. Мені здається, не можна поминути двох способів, якими приватна людина приходить до влади, а яких не можна приписати ні щастю, ні спритові. Хоч про один із тих способів можна би обширніше говорити там, де буде мова про республіки. А ці два способи такі, коли доходиться до володарства шляхом злочинним і ганебним, або коли приватна людина при допомозі інших громадян стає володарем своєї батьківщини. Говорячи про перший спосіб, пояснюю його двома прикладами. Одним – старинним, другим – сучасним. Не буду входити в оцінку вартості цих прикладів, бо думаю, що вони вистануть тому, хто буде примушений в потреби їх наслідування, наслідувати. Соціалістські. Агатокль не лише з приватної людини, але з низького і подлого стану став королем Сіракус. Він був син гончаря і завжди на всіх щаблях своєї кар'єри провадив злочинне життя. Та свої злочини єднав з такою відвагою, духа і тіла. Що, ступивши до війська, відступня, доступня дійшов до того, що став претором Сиракус. Укріпившись на цьому становищі, постановив собі стати володарем і насильно, без зобов'язань до інших, Держати те, що йому було признане зовсім добровільно. У цих своїх намірах порозумівся з картагінцем Гамількарем, що тоді зі своїм військом перебував у Сицилії. Раз уранці Агатокль зібрав народ і сенаторів з Сиракузи. Не мов би він мав розглядати справи, що торкались республіки. На умовлений знак його вояки кинулися на сенаторів і на найбагатших найбагат з народу, і усіх їх вимордували. Бо їх смерті він захопив і вдержав у тому місті найвищу владу без нікого спротиву, а врешті спротиву громадян. І хоч картагінці двічі його розбили, а врешті облягли, то він не тільки оборонив своє місто, але лишивши одну частину своїх людей до оборони міста, а з другу пішов походом на... Африку. В короткому часі увільнив Сиракузи від облоги і довів картагінців до крайньої необхідності помиритися з ним, задовольнитися Африкою, а Сіцилію залишити йому. Кожен, хто приглянувся б чинам і відвазі Агатокля, не побачив в них нічого або дуже мало такого, що можна приписати щастю. Бо він, як сказано вище, не з чиєюсь поміччю, а через добуття військових ранг, отриманих серед тисяч невигод і небезпек, дійшов до володарства і вдержався на ньому відважними і небезпечними заходами, бо ще не можна назвати похвальним вчинками бувати своїх громадян, зраджувати приятелів, бути бузувіром, безмилосердним, безрелігійним. Цими способами можна здобути володарство, але не славу. А коли візьмемо під увагу відвагу Агатокля? Як він умів кидатися в небезпеку і виходити з неї? Чи великість його душі, як він умів терпіти і Поконувати всі противенства, то не бачимо, чому б мали ми ставляти його нижче, від якого б це не було іншого великого полководця. А проте, його звірська жорстокість і нелюзькість, безліч його злочинство не дозволяють на те, щоб його виславляти. Як інших великих людей. Тож не можна приписувати щастю або чесноти те, що він виконав без одного і без другої. За наших часів, за папства Олександра Шостого, Оліверотто Де Фермо. Тож, за наших часів запав старий Санар Шостово Ольверетто де Фермо, який ще в дитинстві лишився сратою, виховувався в материн... дядька, що звався Джованні Фоліані, який віддав його в молодому віці до війська під команду Поволя Вітелія. щоб по відбутті цієї служби дійшов до якогось вищого військового степеня. По смерті волі служив під його братом Вітельйотцем першим. За дуже короткий час тому, що був здібний і сильний тілом і духом, став одним з перших у його війську. Але тому, що вважав за ганьбу бути чужому найми там, задумав зайняти ферму при помощи деяких громадян міста, яким було дорожче поневолення їх батьківщин, ніж її воля. І при помощі Вітелеска він написав до Джованні Фоліані, що перебуваючи стільки років поза рідною хатою, хотів би прибути і побачити його і своє місто, де ще розлинулося про Свої, своє, про свої батьківщині, тому що не думав ні про нічого більше, як про добуття слави. то щоб його громадяни, що не був байдик, байдик, що не був байдиків, прагнув увійти до місця з паради в супроводі сотні кіночків його приятелів і служби, просив, щоб Джованні Фоліяні розпорядив, щоб громадяни, громадяни ферма прийняли його з почиста. Бо це прийняття принесе пошану не лише йому Олівер, Олівертові, тові, а й його вихова... виховникові, септо Фоліан є йому зробив усе, щоб громадяни ферму прийняли з початком його родичі. Оліверета розгостився в його хати, де по кількох днях у яких він обдумав необхідні пляни, Чудо свого злочинного наміру, влаштував великий банкет. На нього запросив Джованні Холіанія і значних громадян ферми. Коли скінчився банкет і інші забави, які звичайно бувають на банкетах, Оліверетто хитро почав поважну розмову про могутність папи Олександра і його сина Чезара і про їх діла. До цієї розмови приєдналися Джованні і інші. На нас Оліверета піднявся і сказав, треба бути обережними, треба перейти в затишне місце, щоб про ці речі говорити. І пішов до днії кімнати, за нім Джовані і інші громадяни. Що не встили вони зайняти місця, а вже з захованих кутів вискочили вояки і помордували Джовані і інших. Після цього злочини Оліверота сів на коня і віхром пігнав, і в облях Найвищу Раду. Рада зі страху мусила стати йому послушна і створити уряда, кого головою оголосив він себе, а тому що всі невдоволені, які могли йому шкодити, вигнали, він, увівши новий цивільний військовий устрій, зумів укріпитися. Таким робом, впродовж одного року свого володарства він не лише став безпечним у місті, ферму, але й грізним усім своїм сусідам. І було б важко його повалити, як і агатоклі, якби не дав себе одорити Чизареві Борджа. Це було тоді, коли в Сингалі, як сказано, вище, Чизара взяв пістопом орсінів і. Вітелів. От тоді в рік після батьковбивства, вбивства Оліворотто був схоплений і задушений разом з Вітільотцом його учителем у відвазі і злочини. Дехто міг би дивуватися, як це могло бути, що Гатокель чи хто, хто будь до його подібний. Побезлічі зрати жорстокості міг жити довго і безпечно у своїй батьківщині, міг боронитися перед зовнішніми ворогами, його громадяни ніколи ніяких змов проти нього не робили. Тоді, як багато інших через свою жорстокість не вміли вдержати держави навіть під час мира, не говорячи вже про непевні воєнні часи. Думаю, що це залежить від того, чи жорстокість є добре чи лиха ужита? Добре використання використа жорстокості можемо назвати ті, коли про зло можна говорити як про добро в лапках, які виконуються одинокий раз з необхідності, щоб забезпечитися, яких пізніше не повторяється, а використовується як можна найбільше для добра піддане. Зле використати є ті, яких спочатку є мало, але які з часом, замість меншати, зростають. Ті, що держатимуться до першого способу, можуть при допомозі Бога і людей принести своїй держави деякий хосен. Як зробив Агатоку? Для інших неможливо вдержатися. От тому-то треба знати, що займанщик, здобуваючи якусь державу, мусить всі необхідні жорстокості виконати за одним махом, щоб до них не вертати щодня, не вертаючись до них забезпечити собі людей і прихилити їх до себе добродійствами. Хто робить інакше, чи це з чи це чи злою радою, примушений безнаставно держати в руці, ніж і ніколи не може опрятись на своїх підданих. Бо піддані з причини безупинних свіжих кривд не можуть мати до нього довір'я, бо кривди муситься робити всі на раз, Бо чим коротше їх відчувається, тим менше дошкулюють. Добродійства мусяться робити потрішки, щоб їх краще замасковували. А понад усе володар мусить жити зі своїми підданими так, щоб ніякий випадок злий чи добрий не викликав у нього зміни до них. Бо коли борхліви часи тебе примусять, тоді вже немає часу чинити людям зло. А добро, яке ти зробиш, не принесе тобі хисна, бо скаже цілуване. І ніякого признання воно тобі не принесе. 9. Про легальне володарство Тепер підійдемо до другого способу, себто коли не шляхом злочину чи іншого осоружного насильства, а при помощі своїх співгромадян хтось стає володарем своєї батьківщини. Таке правління можна звати легальним, щоб до нього дійти не треба мати ні заслуг, ані щастя, треба лише сприту і хітрунства. Отже, до такого володарства доходиться через прихильність народу або через прихильність можних. Бо в кожному місті знаходяться ці дві групи, зроджені з того, що народ не хоче, щоб над ним панували його гнобили. Можні, а можні хочуть панувати і гнобити народ. Ці два суперечні змагання допроваджують до одного з трьох наслідків – або до володарства, або до вольності, або до безладня. Володарство відвігає або народ, або можні, залежно від того, яка з цих двох сторін має до того нагоди, бо можні бачать, що не Видержать напору народу, починають висувати одного зі своїх і роблять його володарем, щоб могти в тіні його влади заполоніти своїй. Так і на рід, бачив, що не встоїться під напором можних, висуває одного з поміж себе і робить його володарем, щоб у його авторитеті знайти оборону. Той, що приходить до влади при помочі можна удержився з більшими, більшими трудищами, ніж той, що приходить до влади при допомозі народу. Бо він окружений багатьма такими, яким, здається, що дорівнюють йому, не може ні ними послуговуватися, ні приказувати їм ніяк реті. Але той, кого робить володарям прихильність народу, стоїть сам. Біля нього або немає нікого, або є дуже мало таких, щоб не були готові коритися йому. Окрім того, не можна чесним способом вдоволити можних, не кривдячи інших. Та інакше з народом, бо стремління народу є чесніше, ніж можних. Перший хоче гнобити, другий не хоче бути гнобою. Треба ще додати, що перед неприхильно настроєним народом володар ніколи не може забезпечитися. Бо має перед собою велике число, перед можніми може забезпечити себе, бо їх є мало. Найгірше, чого Володар може сподіватися від неприязного йому народу, це коли цей народ покине його. А відможних неприязних йому не лише мусить берегтися, щоб його не покинули, а ще й щоб не виступили проти нього. Бо можні. Більше обачні і хитри, заздалегідь подумати про свій рятунок і пошукають прихильність того, як сподіваються, стане переможцем. Далі Володар мусить неодмінно жити з тим самим народом, але може жити без тих самих мозг. Від кожного дня може їх створити і згубити. Надати або відібрати, коли це йому подобається, їм їх повага. Для ясності скажу, що можних треба ділити на дві групи, або вони поступають так, що зовсім в'яжуться з твоєю думкою, або ні. Ті, що від служить, а які не є захлані, треба обдарувати почестям її любити тих, що не є віддані, треба оцінювати в двоякий спосіб. Коли роблять це з трусливості або з туподумства, тоді мусиш ними послуговуватися, а особливо тими, що є людьми доброї ради. Бо коли матимеш успіх, славитимуть тебе, а під час недолі немає з чого їх лякатися. Але коли вони не віддані тобі, тобі з розрахунку або з чистолюбства, тоді це знак, що думають більше про себе, ніж про тебе. Володар мусить бути перед ними обережний і мати їх заявних ворогів. бо в лихі години вони причиняться до його руїни. Той, що стає володарем з прихильності народу, мусить удержати його приязнь до себе. А це прийде йому легко, бо народ хоче, щоб його не гнобили. Той, що стає володарем з волі можних проти волі народу, Повинен передусім робити все, щоб прихилити його до себе. Що йому піде легко, коли візьме народ під свою опіку? В цьому випадку народ ще більше прихиляється до володаря, ніж коли б той дійшов до влади з його волі. Бо коли люди зазнають добра від того, від кого сподівалися зла, чуються ще більше зобов'язані своєму добродіїві. Володар може отже прихилити до себе народ багатьма способами, які належно від випадку ріжняться. Отже, годі дати тут певне право, Тому не буду про це зводитися. Скажу тільки, що володареві необхідно мати приїзнь народу. Інакше в годині скрути не матиме ні звідки рятунку. Набід володар Спарте Видержав напір усієції і витяжного римського війська і оборонив перед ними свою батьківщину і державу. Для того хвилина небезпеки йому вистачила, лише прихилив до себе кількох з аристократії. А коли б народ був до його ворожий, не було б йому, це було б йому не вистачило. І хай ніхто не думає о прокинути мою думку у тім перестарілим прислівом, що хто шукає підстави в народі, той буде є той на болоті. Це правда лише тоді, коли приватна людина опирається на народі і жде, що той визволить його з рук його ворогів чи від уряду. У цьому випадку міг би бути часто одурений. Таке сколося в Римі Гракхам, а у Флоренції месерові Джорджіо Скалі. Але коли володар опирається на народі, коли вміє приказувати, коли не терпить, не тратить відваги в, в біді, сильний духом, коли не занедбає потрібних приготувань, своєю бадьористю енергією підтримує дух загалом, кого володаря на рід ніколи не зарадить. А він переконається, що знайшов гідну опору. Такі володарства падуть звичайно тоді, коли переходять до абсолютичного устрою. Бо тоді ці володарі або виконують владу самі, або за посередництвом урядовців. У цьому другому випадку їх становище хиткіше і небезпечніше. В усьому вони залежні від волі тих громадян, яким доручена магістратура. Ці останні надто в часах непевних можуть дуже легко забрати у володаря владу, бунтуючи народ проти нього або відмовляючи йому послуху. Володар такий у хвилини небезпеки не матиме часу захопити абсолютну владу у свої руки, бо громадяни і піддані, які звикли слухати приказів урядовців, у тих непевних хвилинах не схотять його самого слухати, бо в сумних в часах матиме завжди брак людей, яким би він міг довіряти. Крім того, такий володар не може чистити на те, що бачити часи миру. Коли громадяни мають потребу в державі, тоді кожен спішить, кожен обіцяє, кожен хоче вмерти для нього. Коли смерть далека. Та в бурхливих часах, коли держава потребує громадян, тоді знаходиться їх небагато. Цей досвід є тим більше небезпечним, що можна його зробити лише раз. Тоді тому мудрий володар мусить продумати над способом, при якому його громадяни завжди і у кожну пору, яка б вона не була, потребували б його, щоб завжди були йому вірними. 10. Як треба оцінювати сили ріжних володарств? Беручи під розгляд, якість цих володарств, треба ще мати на увазі, чи володар має таку сильну державу, що в разі потреби зуміє сам оборонитися, чи завжди мусить шукати допомоги в інших. Для кращого виснення скажу, що лише ті можуть вдержатися власними силами, які мають досить людей або гроша, щоб виставити добре військо і звести в полі бій з кожним, хто на них нападе. Навпаки, завжди шукають допомоги інших ті, що не можуть вийти проти ворога в пола, але мусять ховатися і боронитися за мурами їх сторожити. Бо перший випадок я вже говорив. А далі скажу ще, що буде треба. Про другий випадок не можна нічого іншого сказати, як. Порада таким володарям, щоб вони забезпечували і фортікували свої резиденції, не журачись про край. Бо хто б це не був, коли його столиця буде добре уфортифікована, а підданих прив'яже до себе середствами, про які я сказав вже, і нижче скажу ще, то на такого ніколи не нападатимуть без. Великою надумою, бо люди є завжди ворожі до підприємств, яких зустрічають труднощі. Не видається легким нападати на володаря, який добре укріпив свою столицю і який не є зненавиджений своїм народом. Міста Німеччини є дуже вільні, мають невелику територію, а цисаря слухають тільки, коли Хочется, и не бояться ни, ни его, ни іншого потужного сусіда. Бо ці міста так укріплені, що кожному видається їх здобуття речею важкою і марудною. Всі ці міста обкопані рва, ровами, обведені відповідними мурами, мають досвід артилерії і завжди Держать у публічних льох на цілий рік запаси їдження пиття і огрівання Окрім цього, щоб прихарчувати бідне верство Без витрати громадського гроша Мають завжди у громаді Приготовлену для них працю на один рік І то в тих ремеслах, які є живчиком І життям того міста, за яких ті верстви живуть Далі вони високо ставляють військові справи і видають багато розпорядків, щоб їх удержати на височині. Отож, на володаря, який панує в укріплені місті, який не є зненавидженим, нелегко напасти. Коли б хтось і захотів, то напасник відійшовши, відійшов би з соромом. Бо в світі бувають такі часті зміни, що майже неможливо, щоб хтось увесь рік міг. Ледачі ті з військом у полі, облягаючи міста. Хтось міг би сказати, коли обложене населення, що має посиласти поза мурами, побачить, що вони горять, то зтратить терплячість, а довгооблога і власний інтерес змусять його забути про володаря. На це відповім, що сильний і відважний володар ті труди, що завжди переможе то додаючи під ним надії, що лиха не потриває довго, то викликаючи в них, вже, в них жах перед жорстокостями ворога. ворога, то зручно забезпечуючись перед тими, які йому видаються надто сміливими. Окрім цього, як звичайно, ворог негайно по своєму приході мусить палити і рунувати їх край. І то, що в той час, коли люди ще Тримається завзяти, готовий боронитися. Тому тим менше володар потребує лікатися того, бо після кількох днів, коли розгорячені уми охолонуть, шкоди вже заподієн, лиха вже заздане, а, а ради на нього вже немає. Бо саме тоді піддані, що тісніше гуртуються біля володаря, бо здаватиметься їм, що він ще більш. Супроти них зобов'язаний, коли їх хати згоріли, їх землі поруйновані, а його ж, в його ж обороні. А вже така вдача людей, що вони люблять скоро, скорше за добродійство, яке вони роблять, аніж за те, які отримують. Отеж, От коли уважно розглянемо все те, то побачимо, що не є важко розумному володарві підтримувати дух співгорожан перед і по облозі, коли не бракуємо засобів до виживлення і до оборони. 11. Про церковні володарства. Тепер лишається нам сказати про церковні володарства. Щодо них, то всі труднощі є перед здобуттям тих володар. А здибуваються їх або особистими прикметами, або щастям, а утримуються їх без одного і без другого. Бо ці володарства опираються на стародавніх релігійних установах, а вони мають таку силу і повагу, що підтримують при владі своїх володарів, якби вони не поступали, яке б життя вони. Тільки це володарі мають державу, і не боронять її, мають підданих і не править. Хоч ця держава не оборона, ніхто їх не відбирає, а подані тому, що ніхто ними не править, не журяться про голода, не думають та й не можуть увільнитися від. Них. Тож тільки і ці володарства є безпечні і щасливі. Але тому, що цими володарствами кермують вищі сили, яких не збагнути людські думці, не стане про них говорити. ними і їх удержує Бог. А тому говорити про них було б для людини за великою смілістю, навіть з а все ж таки, коли б хтось мене спитав, яким способом церква У земських справах дійшла до такої могутності Що хоч перед Папою Олександром італійські потентати І не лише ті, яких звуть потентатами, а й найменше барон і пан Легковажили нею як сільською подугою, а тепер тремтить перед нею французький король якого вона вигнала з Італії, зруйнувавши рівночасну Венецію. То, хоча все те вже відомо, здається, мені не буде зайвим пригадати собі, хоч частина причини всього. Перед приходом Карла VIII французького короля до Італії, ця країна була під володарством Папи венеціянців короля Неаполі, дукі Зміляни. Ці володарі мали головно дві турботи. Перша, щоб чужинець не увійшов з міста в Італії. Друга, щоб ніхто з них не поширив свої держави коштом дівчинку. Найбільше треба було стерегтися перед папою і венеціанцями, і щоб тримати останніх здалека, треба були злуки всіх інших, як це зроблено для оборони Феррарі. А щоб гамувати папу, послуговувалися римськими аристократами, які поділили на два табори орсінів і кольйонів. Завжди мали якісь причини до осват. Стоять завжди озброєні на очах самого папи. Вони держали павство колем і безсилим. І хоч з'являвся інколи відважний папа, як, наприклад, Сікст, то все-таки ні щастя, ні зручність ніколи не могли витягнути його з клопотів. Коротке життя пап було тому причинено. бо десь років стільки менше і більше живе один папа, а ледве вистачало, щоб приборкати якусь партію. Коли, скажемо, один папа майже винищив кольйонів, то по нім приходив слідучий ворог орсінніх, який рятував перших, а Орсіних не мав часу винищити. Це було причиною, що свійську потугу папа мали шанована в Італії. Потім прийшов Олександр Шост, який ліпший від усіх своїх попередників, пап, які, коли-небудь були, показав, що міг зробити папа грішми і мечем. Доказом того, все те, що зробив він при помощі Дуки Валентину і скориставшись приходу французів, як просити це та я вище, говорячи про славні діла Дуки, і хоч його наміром було додати сили не церкві, але Дуці, то все-таки те, що зробив, пішло на скрипленій ваготності церкви, яка по його Смерті по смерті Дуки стала спод його трудів. Потім прийшов Папа Юлій II і застав церкву Могутною, побільшеною цілою Романією і знищеною римською аристократією зі... з невечними під ударами Олександра Парта. Ще й до того застав роз... розчищений шлях до джерел, звідки збирати гроші. Що перед Олександром ніхто ніколи не робив. І в цьому Юлі не тільки пішов слідами свого попередника, а ще й перевищив його. Він постановив зайняти болоні, винищити венеціянців і вигнати французів з Італії. Всі ці заміри йому вдалися з тим більше для нього слава, що все те зробив в намірі зміцнити церкву, а нікого з своїх прихильників. Лишив також оба табори орсінніх і кольоніків у тому стань ко моїх застав. І хоч між ними були провідники, що хотіли починати колотнеч, то все-таки дві речі гамували. Одна це могутність церкви, що їх огортала тривога. Друга, що вже не мали кардинала зі своїх родів, які, звичайно, розпочинали колотнечні ніж партії. Ніколи ці партії не будуть спокійні, коли матимуть своїх кардиналів. Бо ці кардинали під'юджують у Римі і поза ним партії, яких барони мусять боронити. Так через амбіцію пролатів повстають невзгоди і колотнечі між баронами. Отож його святість Папа Лев застав папство дуже могутним. І по ньому можна сподіватися, що коли його попередники поширили папство зброєю, то він своєю добротою і Безліч інших чеснот зробить його ще більш потужним і шановним. 12. Скільки є родів міліції і наємного війська? Обговоривши докладне всі прикмети володарств, про які я на початку постав собі говорити, і розваживши частину причини їх розсвіту або занепаду, і показавши способи, якими многі старалися їх добути мушу тепер ще загально обговорити про напади і оборони, які кожному вище згаданого володарства можуть трапитися. Ми вже вище сказали, як необхідно володаріві мати добрі підвалини, бо в противній разі мусить згинити. Найважніші підвалини для усіх держав так нових і старих, і мішаних – це добрі закони і добре а тому що не може бути добрих законів там, де немає доброго війська, а де є добре військо, там і закони добрі, то й говоритимо не про закони, лише про військо. Отож кажу, що військо, яким володар боронить свою державу, є або власне, або наємниче, або помічне, або мішане. Війська наємні, чи помічний є безхослим і небезпечний, А хто опирає свою владу на наємному війську, ніколи не буде ні супокійним, ні безпечним. Бо це війська порізнена, зарозуміла і не знає карності. Невірна, відважна між приятими, а проти ворога труслива. Немає віри в Бога, ні лояльна супроти людей. Так що упадок володаря приходить тут з першим же нападом. Під час миру тебе обдирає те військо, а під час війни ворог. Причина цього та, що ти військо не має іншої любові, ні іншої причини, які. Його втримали б на службі, як ото та невеличка платня, яка не вистачає, щоб воно хотіло вмирати за тебе. Вони охочі бажають бути твоїми вояками, поки ти не ведеш війни. Та коли приходить війна, вони втікають або йдуть собі лейти. І в цьому випадку легко можна можу переконати, що ні ще інше не спричинило руїни Італії, як це, що вона цілими довгими роками опиралася на наємних військах. Вони спочатку навіть добре попісувалися і видавалися відважними в боях між собою. Так як ліж прийшов чужинець, вони показували, чого були варті. Тому і Карлові, французькому королеві, так легко вдалося зайняти Італію. примітка в оригіналі. «Pigliare Italia col guessa". Дослівна дослівно «заняти Італію крейдою», тобто посуваючись майже, майже без спротиву. Щоб заняти Італію потребували передні сторожі Карла лише заняти для візка Квартира роблячи крейдою. На дверях хат знаки. Отже, коли хтось говорив. Що причиною цього були наші гріхи? Правду говорив. Лише не були ці гріхи ті, що він думав, а ті, про які я оповів. Тому, що були не гріхи володарів, вони за них відпо... відпокутували. Хочу тут лише довести згублівість такого війська. Є вожди або є люди знамениті, або ні. Коли є, то не можеш їм довіряти, бо завжди зна... змагатимуть до власної великості. Чи то гноблячи тебе, свого пана, чи то гноблячи інших под твого наміру. Коли ж вож не є мужі, то звичайно згублять тебе. А як мені на це відповідать, що кожен, хто матиме зброю, руках, зробить так, саме чи буде він єме чи ні, то відказав би, що за зброю хапається або Володар, або республіка. Володар мусить іти і особисто виконати провід над військом. Республіка видає його одному з своїх громадян. А коли посила такого, що не надається, на вожда мусть його змінити. Коли ж надається так зв'язати його законами, законом, що спіднього не вийшов. І з досвіду бачимо, що лише озброєні володарі і республіки доконують дуже великих чинів. А наємні війська ніколи нічого іншого не приносить лише шкоду. Республіка, що має своє військо, не так легко скориться за баганком свого генерала, як та, що має на постулах Чужинське війська. Багато віків стояли вільні Рим і Спарта, коли мали своє військо. Швейцарці зброєне. З нік до голови і тішаться повною свободою. Прикладом наємного війська в стороні можуть служити картагінці, які по скінченні першої війни з рімлянами мало ще не були поневолені своїм наємним військом, хоч важдами були громадяни ті ж Картагени. Филипа Македонского после смерти Аподи Апидона тебанцы зробили вождем своих людей а он после победы выделив им свободу Мілянці по смерти дуки Філіпа найняли собі за насальнім начальника своїх військ проти венеціанців Франческа Сфорцу, який, поконавши ворога біля Караваджо, злучився з ним, щоб згнобити Мілянців, яким служив. Його батько Сфорце, коли був на службі в короле... королеви Іваною Неаполітанською знанаська лишив її без оборони. Так, що вона, щоб не втратити королівство, була змушена здатися на ласку короля Арагонського. Коли ж мені скажуть, що венеціянці і флорентійці поширили свої володарства, Якраз в поміч того війська, а його вожди ніколи не зробили себе володарями, а навпаки, захищали їх, то відповім Флорентійці у цьому випадку мали щастя, бо з тих мужніх вождів, яких могли боятися, одні не побідили, другі натрапили на перепони, інших куди інде повернули свої амбіції. Той, що не побідив, був Джовані Акуто, тому що він не побідив, його вірності не можна було перевірити. Але кожен признав, що перемігши постав би флорентійців у залежність від своєї ласки. Сфорца Завжди мав проти себе родини братчів, отже, вони себе взаємно пильнували. Франческа шукав заспокоєння своєї амбіції в Ломбардії, а брачів церковних володінь в Неаполі. Та повернімо до того, що скоїлося за наших часів. Флорентійці зробили своїм вождем Паоля Віттелі Людину розумну, який, зачавши простим громадянином, дійшов до дуже великого значення. Коли б він здобув Пізо, ніхто не заперечив, що Флорідійці стали б залежний від. Бо коли б він пішов на службу їх ворогів, то і тоді не було б їм рятунку, а задержуючи його, мусили йому коритися. Що ж до венеціянців, то коли розглянемо їх воєнний успіх. Побачимо, що лише тоді скріплювали свою безпеку і славу, коли вели війну своїми. Війни. Поки вони свої, свої воєнні походи не скармували на своє діло, і шляхта, і озброєний народ доказували. Війни. Але коли почали вести війни на суходолі, втратили ту, мужність, пішли за звічем. На початку їх операція на Суходолі не маючи там великої держави, а маючи голосну славу, не потребували дуже лякатися своїх вождів. Але коли вони поширили своє володіння під проводом Карміні Оля, то свою похубку. Пізнавшись на його мужності, бо під його проводом побили вони, Зміляну, а з другого боку, пізнавши, як мляво він провадив, провадив війну, вирішили, що з ним вже не зможуть перемогти, а що не хотіли і не могли його звільнити, щоб не страти того, що здобули, то й були змушені, щоб забезпечитися перед ним забити його. Пізніше їх Вождями були Бартоломео де, де Бергамо, Роберто да Сан Северіно, граф де Пітіліано інші з тими скорше могли програти, ніж були. Як це пізніше їм притрапилося під валю, коли вони в один день втратили те, що такими важкими зусиллями збували 800 років. Бо того роду війська приносить лише нужденні і повільні успіхи, а зате нагле і велетенські втрати. Тому що ці приклади знов змусили мене говорити про Італію, де вже багато літ. господарять наємні війська, хочу основніше про них поговорити, щоб, бачивши їх початки і розріз, можна було тим краще направити їх. Треба знати, що як раз в той час, коли цисарів почали проганяти з Італії, а папа в земських справах здобув Повагу. Якраз тоді Італія поділилася на кілька держав. Багато більших міст постали проти своєї шляхти, яка перша піддержувана цисарів, була і. А церка... церква піддержала їх, щоб збільшити свою повагу в світських справах. Багато ж інших міст наставили собі власних громадян на володарів. Таким чином Італія майже вся перейшла в руки церкви Крікох, республік, а тому, що ні духовенство, ні громадяни не вміли орудувати зброєю, почали наймати на службу чужинців. Перший, що зробив це війська голосним, був Альберіго де Коліо, деконіс округу Романі. З-під його руки війшли, між іншим, Браччо і Сфорсо, які у своїх часах були панами Італії. Після них прийшли всі ті, які аж до наших часів проводили військами Італії. Їх завзятість допроводило лише до того, що Італію загарбав Карло, зрабував Людвік, знасилував Фердінанд, зганьбили швайцара. Уживали вони того способу, що висував на перше місце своє власне значення, відбирали те значення піхоти. Це тому, що, не маючи своїх земель, опираючись на власні сприті, вони не могли здобути значення з малим числом пішого війська, а великого не могли прохарчувати. Ось для чого обмежувалися до кіноти, бо при невеликому числі завжди були забезпечені і прожитком, і славою. Врешті справи дійшли до того, що серед 20-ти війська не було й двох тисяч піхотинців. Крім цього, світили свій сприт спрямували до того, щоб вони і їх воїки у минули всякий труд і страх не Забиваючись себе взаємно у боях, давав лише себе брати в полон без кровопроліття. Не стріляли на обляганих, не обляга... на обляганих не стріляли вночі до їх таборів. Не оточував табору ні окупами, ні ровами. А зимою не виходили в поле. І все те дозволяли їх військові правильники. І все те видумували, щоб, як сказано, минути труднощі і небезпеки. Тим усім довели італю до рабства і ганьби. Тринадце. Візко помічне, мішане і власне. Помічні війська, які теж належать до безпотрібних військ. Це ті, які кличуться рукою потужного володаря, щоб прийшов тобі зі своїм військом на допомогу і оборону, як недавно це зробив папа Юрія. Під час його походу на Ферраро, зробивши сумний досвід із Безвартісним наємним військом закликав помічне війська і договорився з Фердинандом королем Іспанії, щоб цей, цей своїми людьми і військом поміг йому. Цей війська може бути гостена і добре для себе, для себе самого, але завжди є шкідливе для того, хто його. Бо коли воно програє, ти пропав. Коли переможе, я ще його не вірю. Цими прикладами заповнена вся старовинна історія, але я все-таки хочу зупинитися над щось свіжим прикладом Юлія II. Нічого нерозважнішого він не міг зробити, як те, що, хочячи забрати Ферраро, віддав себе все в руки чужинця. Та його щаслива доля зробила те ще третю, причиною завдяки якій йому не довелося зазнати наслідки свого нефортунного рішення. А саба, саме коли помічники йому війська були розбіті біля, равене з'явилися несподівано для нього і для інших. Швейцари, які прогнали переможців. Так папа не попав у полон, ні до ворогів, бо вони втікали, ні до помічного війська, бо переміг інше зброя, а не їх. Флорентійці обезброєні привели 10 тисяч французів для здобуття пізи. Чим стягли на себе більше лиха, ніж його коли-небудь. -ні Преше зазнали Візантійський цизар, щоб поставити опір своїм сусідам, кинув до Греції 10 тисяч турків. Які по скінченні війни не захотіли вступатися від тіля. Це стало початком грецької неволи від буз... під бусурменом. Отож той, хто рішив ніколи не перемагати, хай користується цим військом, який є ще небезпечніше, як наємний, бо в ньому певна його руїна. Це військо добре здисципліноване, все Готова слухати на тебе, а іншого, щоб тобі пошкодити наємне військо, хоч і переможно вийшло з бою, потребує більше часу і кращої нагоди, бо воно не творить цілості, а крім того, тобою ж найнято і оплачуване. А той генерал, якого ти зробив начальникам, не може так швидко добути стільки впливу, щоб тобі пошкодив одним словом у неємничому війську, найнебезпечніше не лінощі і ледачість у бою, а у помічному — мужність. Тому мудрий володар завжди оминав ці війська і спирався на власних. Волів програти зі своїм, ніж виграти з чужими. Бо був тієї думки, що не є правдива перемога, яку здобувається зброєю чужих. Я ніколи не перестану згадувати дуку Чезаро Борджа його чини. Він увійшов у Романію при помощі помічного війська Ведучи туди французький. Цим військом зайняв Імалю і Фурлі. Але тому, що таке військо не видалося йому певним, він волів наємно, вважаючи за менше небезпечне. І взяв на платну службу Орсіні і Вітеллі. Потім, послугуючись ними, коли зауважив, що вони непевні, невірні і небезпечні, позбувся їх і створив власне військо. І тут можна легко побачити, яка є різниця між одним військом, а другим, беручи під увагу, якою іншою була увага Дуки, коли мав під своїми приказами самих французів, або орсінів і Вітиліїв, а коли лишився зі своїм власним військом і опирався на собі самому. І з цього часу ця його повага завжди зростала. І ніколи не був він так шанований, як саме тоді, коли кожен побачив, що він був повним паном свого війська. Я хотів обмежитися оцими свіжими прикладами Італії. Проте не хочу поминути, поминути прикладу Ерона Сиракуського, бо він належить до постаті вищої. Коли Сиракусія, як я вже згадав, зробили його важдем, їх війська, він зараз вже пізнав що наємне військо не є корисне, бо його провідники були такі ж, як і наші італійці. А побачивши, що не може їх ні затримати про собі, ні звільнити, казав їх усіх вирубати в пень. Потім повадив війну з власним, ані з чужим військом. Хочу ще пригадати цікаву для моєї теми одну постать старого завіту. Коли Давид запропонував Савлові, що піде битися з філістинським хвальком Голіатом, Савло, щоб додати йому відваги, озброїв його у свою зброю. Але Давид, ледве вложивши, скинув її і віддав назад Савлові, кажучи, що в ній він почувається невигідно, що краще йому йти на ворога зі своєю катапулією і зі своїм ножем. Словом, чужа зброя або злітає з тебе, або гнітить тебе, або затісна на тебе. Карла сьомий батька короля Людвіка XI, який при помощі свого щастя і мужності Визвали Франції від англійців, знав ото необхідність озброїтися власною зброєю. І створив у своєму королівстві відділи кинув і пішов війська. Після нього король Людвік XI, його син, розв'язав піхоту і почав наймати швейцарців. Ця помилка, за якою пішли його наслідники, стала, як можемо бачити, дуже небезпечно цьому королівству, бо, висуваючи на перше місце з швейцарців, понижало своє власне військо, яке звикши воювати попліч зі швейцарцями, не вірило, щоб могло побідити без них. З того виходило, що французи не видержували проти швейцарців, а без швейцарців проти інших були до нічого. Тож війська Франції стали мішані, часто наємні, частино власні. Оте військо, отак помішане, є багато краще, як лише наємне або лише помічне, але багато гірше, як своє власне. Вистання наведеного прикладу щоб показати, що французьке королівство було б непереможне, коли б установи Карла VII були б збережені і розроблені. Але нерозсудність людей робить те, що вони беруться до діла на зверх доброго, але з укритою на споді отруєю, що буває, як я вже вище сказав, при сухітнічій горящці. Тому той, хто, правлячи якимось володарством, спостерігає біду нескоржі, аніж вона з'явиться, не є справді мудрий. Небагатьом дана ця мудрість. Шукаючи першу причину упадку Римської імперії, побачимо, що було нею наймані на воєнну службу готів. І з цього часу почали слабнути сили Римської імперії. Вся та мужність і війська перейшла на готів. Роблю отже висновок, що без свого власного війська ніяке володарство не є певне. Вони все здані на ласку долю, не маючи сили, яка в годині неволі його оборонила б. Мудрі люди завжди були тією думкою і переконанням, що нічого не є таке кволе іністійне, як слава про могутність, яка не опирається на власні сили. Власні війська — це ті, що складаються з підданих або з громадян, або з залежних від нього, всі інші або наємні, або помічні. А спосіб, як створити власне військо, легко знайдеться, коли розглянемо приклади мною вище згадання. Коли приглянемося, як зброїлися і організувалися Піліп, батько Олександра Великого і богата республік і володарств. До загального способу зброєння я цілком прихиляюся. 14. Про те, що Належить Володареві робити в ділянці сковості. Володар не повинен про ніщо інше піклуватися, про ніщо інше думати, ні нічим іншим займатися, як лише воєнним ділом його організації. І військовою дисципліною, бо це одиноке, одиноке ремесло, яке вимагається від того, хто приказує, а має воно велике значення, бо підтримує не лише тих, що вродилися володарями, а часто допомагає і приватним особам діпнути цього високого становища. І навпаки, бачимо, що коли володарі більше думали про втіхи і забави, аніж про зброю, губили свою державу. Першою причиною, через яку ти згубиш її, є те, що ти занедбуєш воєнне ремесло. Способом натомість добути державу є досконала вправність цьому ремеслі. Франческа Сфорце тому що був узброєний, став звичайною людиною, дукою Міляна, а його сини, тому що оминали воєнні труди, труди і невигоди, з дуків на приватних людей. Бо між всякими іншими лихами, які спадуть на тебе, через те, що ти є беззброєний, є й те, що тобою починають гордити. А це є одна з тих ганьб, в яких володар. Мусить вистерігатися, про що скажу нижче. Бо між озброєним і обезброєним немає ніякого порівняння. І сам розум не хоче, щоб той, що є озброєний, добровільно корився обезброєним. Ані щоб обезброєний почувався певним, поміж озброєними озброєними слугами. Бо коли, коли один має лише погорду, а другий лише. Під... підзорливість, неможливо їм іти згідно разом. Тому володарь, який не визначається у військовому ділі, окрім інших прикростей, як сказано, не може бути поважений своїм військом, ні не може тому війську довіряти. Тож хай ніколи не підриває думки від вправи у воєнному ділі, і під час миру хай більше вправляється, ніж під час війни. А це може робити двома способами. Один ділом, другий думкою. Щодо діла мусить не лише тримати своє військо добре, зарорганізовано і вправлено. Завжди посилати його на полювання, щоб призвичати тіло до невигод, щоб при цьому пізнавати природу країни Приглядатися, як здіймаються гори, як стеляться долини, як лежить рівнина. Пізнавати характер рік і багон. І в це вкладати якнайбільше пильності. Це знання є подвійно корисне. Перше. Ви пізнаєте свій рідний край і можете краще зрозуміти, як його оборонити. По-друге, пізнавши практично ці місця, зумієте, як зайде потреба легко пізнати інші місця. Бо горби, долини, рівнини, ріки і багна, які ось, хоч ми маємо в Тоскані, мають деяку подібність з горбами і інших провінцій. Тому, так що, пізнавши природи однієї місцевості, легко пізнати природи іншої. Володарі, якому бракує цього досвіду, бракує найважнішого, що мусить мати полководець. Бо цей досвід вчить, як знайти ворога, як знайти приміщення, як вести військо, як проводити бій, як облягати з для себе фортеці. Фільпомена, володаря Ахайцев, між іншим, хвалили історики найбільше за те, що під час миру він ні про що не думав, як лише про способи, як вести війну. А коли був в полі з приятелами, часто зупинявся і Питався, коли б ворог був на тому горбі, а ми знаходилися отут із нашим військом, хто б із нас мав корисніше становище? І безпечно можна б піти ворогові на зустріч, ковуючи лад у рядах. А коли б ми хотіли відступати, як ми це могли б робити, коли б вони відступали? Як ми мали їх переслідувати, так подавав їм ідучі всі випадки, які можуть притрапитися у війні, вислухував їх думки, висловлював свою, аргументуючи, і так що завдяки цим безнастанним дискусіям, коли провадив військо, не міг йому ніколи притрапитися, ніякий випадок, на який не мав би рятунку. А щодо вправи думки, володар мусить читати історію, розважувати над ділами визначних людей, вважати, як вони заховувалися на війні, розсліджувати причини їх Перемог і поразок, щоб могти оминути останні і здобути перший. А надусеш робити так, як колись робили великі люди, які наслідували когось зі славних і величних історій, роблячи своїм дороговказом їх діла і поступки як це повідають про Олександра Великого, що наслідував Ахілля, про Цезаря, що наслідував Олександра, або про Сепіона, що наслідував Кира. Коли хто прочитає життя Кира, яке описано ксенофонтом, той розпізнає в житті Сепіона, скільки це наслідування принесло йому слави і скільки своєї стриманості, людяності, лагідності та щедрості нагадував Сіпіон чесноти Кира, описаний ксенофонтом. Цих приписів, приписів мусить триматися мудрий володар, не видаючися безчинності під час миру, лише користаючись нього послужитися придбаним досвідом у непевний час. щоб зрадлива доля застала його готовим витримати її удари П'ятнадцяте. Проречі, за які людей, а особливо володарів, хвалять або будять. Тепер ще Лишається взяти під увагу, як володар повинен обходитися зі своїми підданими і приєдними. А що знаю ще, що... що не один вже писав про ці речі, бо боюся, що мене візьмуть за хвалька. Коли я обговорюваний ці предмети підійду до нього з іншого як, звичайно, досі бомб. Але що намірю написати річ Хосену для того, хто на тім визнається, то видалося мені краще триматися дійсною суті речі, ніж уяви про неї. Багато людей уявляли собі републіки і володарства, яких ніколи не бачили, а не знали про них в дійсності. Бо між тим, як живеться і як повинно житися, така ріжниця, що той, хто не дивиться на те, що робиться, лише на те, що повинна робитися, той, замість ратунку, приготавляє скорше свою руїну. Бо чоловік, який хоче всюди робити лише добро, мусить врешті упасти серед більшості тих, які не є добрі. Тому є необхідним для володаря, який хоче удержатися, навчитися бути недобрим, стаючи ним або ні, як того вимагає потреба. Отож, полішивши на боці фантастичні ідеї про неіснуючого володаря, і, що говоря... тут лише про дійсні речі, скажу, що всі люди, в яким би часі вони не жили, особливо ж володарі, бо винесені найвищі, виріжняються прикметами, які приносять їм або ганьбу, або похвал. А саме, одного вважають за великодушного, іншого за недотеп. В лапках мізера. Уживаючи ще тосканського вислова. вислову, бо скупий у нашій мові означає того, що крадіжжю бажає збогатитися, недотепа жити мезера, це той, що не вміє собі дати раду з тим, що має. Одним один має славу щедрого, другий славу даруна. Один жорстокого, другий милосердного. Один віроломника, другий такого, що дотримує один розманіжений і нікчемний, другий жорстокий і відважний. Один залюданий, другий гордий. Один рознузданий, другий чеснотливий. Один щирий, другий хитрий. Один твердий, другий легкодух. Один поважний, другий необачний. Один... Релігійний, інший безбожний тощо. Я знаю, кожен скаже, що було б найкраще, коли б володарць усіх наведених прикмет мав би лише добрі, але коли їх усіх не можна мати ані в собі виплакати, то, бо людська природа на це не дозволяє, то повинен володар бути настільки мудрим, щоб вмів не дати себе зганбити тими пороками, через які ми б втратити владу і стеректися, коли може, перед іншим. Коли не може, хай занадто тим не журиться. А ще хай не боїться стягнути на себе ганьбу за ті переступки, без яких важко було б урятувати державу. Бо добре розміркувавши над тим всім, зауважимо, що не один вчинок, який здається нам чеснотою, на практиці довів би нас до руїни. Другий, хоч і здаватимеся на нам переступка на практиці приведе до безпеки. 16 про великодушність і скупарство. Починаючи від перших вищеназнаних прикмет. Кажу, що добре є здаватися великодушним, але великодушність виявлена в такий спосіб, що тебе не бояться, тобі шкодить. Бо коли ти виявляєш великодушність, як цього вимагає етика, як її треба виявляти, то ніхто про це не довідається вважатимуть не за великодушного, а за скупоря. А все-таки, коли хочеться між людьми зазнати славу великодушного, треба не занехати нічого, щоб жити пишно і вучно. Але це доводить до того, що Володар вичерпає на це всі свої засоби і врешті буде примушений, щоб вдержати славу щедро, обтяжувати народи податками і конфіскантами, і вживати всіх інших засобів, аби здобути гріш. Через те його піддані починають його ненавидити, а інші транять пошатку до по Таким робом він чи своєю щедрістю скривдив багатьох. А ось щасливих немно, терпить від першої липшої халепи і гине при найменшій небезпеці. Коли ж бачиш небезпеку, схоче змінити свою систему, тоді зараз попаде на нього на слава скупаря. Тому, коли володар не може прописуватися, прописуватися чеснотою, щедроти без шкоди для себе. Без того, щоб його щедрість не набрала розголосу, без того, щоб його щедрість не набрала розголосу, не повинен, коли є мудрий, журитися, коли його назвуть Скупарем. Бо з часом завжди матимуть його за великодушство, коли зауважують, що при його ощадності, його доходи йому вистачає, що він може оборонитися проти того, хто на нього йде війною, відважуватися на ріжні підприємства, не обтяжуючи народу. Тоді всі заварять, що властиво є він щедрий супроти тих, у яких нічого не забрав, а яких є безліч, а скупий тільки супроти тих, яким нічого не дає, а яких є небагато. В наших часах бачимо, що лише ті доконували великих діл, яких мали за скупих. Усі інші кінчали руїни. Папа Юлій II скористав своє слави щедро, щоб осягнути папський трон. Потім уже не думав цю славу при собі задержати, щоб могти піти війною на короля Франції. І стільки воїн провадив, потім не накладаючи на своїх підданих надзвичайних податків, бо мав на них здавна заощаджені гроші. Теперішній король Іспанії, коли б йому залежало на слави щедрого, ніколи не зробив би стількох щасливих походів. тому ти -то, володар мало повинен журитися тим, що його ославлять скупим. Або він напродав підданих, вмів оборонитися, не став ні бідним, ні погордженим і не був присилований стати даруном. Бо скупість — це одна з тих вад, які держать його до володарства. А коли б хтось сказав, Цезаржі своєї щедрістю здобув собі владу та багато інших, тому що уходили за щедро дійшли до найвищих гідності, то на це я відповів, або ти вже є володарем, або хочеш ним не стати. В першому випадку ця щедрість є шкідлива, а в другому є навіть необхідна, щоб тебе мали за щедрою. Цезар, власне, був один з тих, що хотів дійти до влади в Римі. Але потім, як уже до неї дійшов, то коли б жив довше і не обмежив Своїх видатків згубив би імперію. Як же ж знову, хто сказав мені, багато було володарів, які з військом доконали великих речей, хоч і мали славу щедрих відповідальних. Або володар розтрачує своїх і своїх підданих, або власність інших. У першому випадку мусить бути воща, у другому не сміє поминати нічого, щоб бути щедрим. Був володар, що в поході з військом живе здобуче, з грабунків і з контрибуцій. Розтрачуючи чуже добро, мусить бути щедрим, інакше за ним не пішло б військо. А з тим, що не є твоє, не є твоїх підданих, можна бути якнайщедрішим, як був Кір, Цезар і Олександр. Бо розтрата чужого добра не лише не віднімає тобі доброї слави, а ще й додає її тобі. Коли ж ти розтрачаєш твою власність, це тобі шкодить. Немає нічого такого, щоб так з... зужувалося, як щедрість, бо коли ти з неї робиш ужиток, тратиш здатність робити це далі і стаєш або бідним і погордженим, або коли ж хочеш уникнути нужди, зненавідженим рабівником. А володар головно повинен старатися двох речей – бути погордженим і зненавидженим. До одного і другого доводить тебе челюсть. Тому краще мати славу скупаря, що хоче і стягає на тебе не славу, але не ненависть, ніж воняче за славу щедрого, а стягнути на себе славу рабівника, що спричиняє і не славу, і ненависть. 17. Про жорстокість і м'ялосердість. Чи краще, щоб тебе любили, чи боялись? Переходячи до інших згаданих вище, вище прикмет, кажу, що кожен володар повинен бажати здаватися милосердним, ані жорстоким. Проте мусить бути обережний і не робити злого у людку з того милосердя. Цезар Борджіа мав славу жорстоку. Усе-таки ота його жорстокість привела до ладу Романів, з'єднала її, довела до спокою і вірності. І коли приглянемося добре, то побачимо, що він був багато милосердніший, ніж флорентійський народ, який, щоб оминути неславу жорстокого, дозволив зруйнувати бістою. Тому Володар не повинен нічого собі робити з закиду жорстокості, коли хоче держати своїх підних злочинних і вірних. Бо, покаравши ліж кількох для прикладу, він буде, буде милосердніший, ніж ті, що з великого милосердя даво до нелади, які спричиняють убійство і грабунки. Бо ці злочини криють усе суспільство тоді як екзекуція, які наказує володар. Кривдят лише одиниці. І поміж усіх володарів, новому володареві, неможливо оминути славу жорстокого тому, що в нових державних повно небезпек. Вже Віргілій устави Остамої Дідони прощає її нелюдкість, її панування тому, що воно було нове. Рес дуре ет регні новітас, те, когунт молірі етлате фінес кустоде туеррі. Примітка. Такою жорстокою роблять мене новість моєї держави і труднощі при означенні її границь та їх тривкового забезпечення. Тим не менше не сміє бути за похопний. Своїй вірі, ні в учинках не сміє лякатися себе самого, мусить поступати помірковано, розсудно і по-людськи, щоб за велика довірливість не робили його необережним, а за велике недовір'я не зробило його осоружним. І тут виринає питання: чи краще, щоб нас любили, а не боялися, аніж щоб нас боялися, а не любили. Відповідає, що бажано було б осягнути одне, але тому, що важко ці дві речі погодити, то краще, коли одного вже треба зректися, щоб нас боялися, ніж любили. Бо, бо про людей загально можна сказати, що вони невдячні, змінливі, брехливі, боягузи перед небезпеками і заклахані. І захланні. Коли ти їм робиш до добра, вони, все твої, проливають за тебе кров, жертвують своє добро життя і діти. Коли, як вже сказав, ти того не потребуєш. Коли ж ти в небезпеці, то вони від тебе відвертаються. Волдар, що спустився на їх слова, а не забезпечив себе іншим способом гине. Бо хто шукає призні за гроші, а не здобуває її величю і шляхі... шлях... шляхотністю душі, заслуговує на неї. але її немає і в потребі на неї числити не може. Люди мають менше страх укривати того, що викликає до себе любов, ніж того, що викликає до себе страх. Бо любов підтримується почуттям зобов'язання, а тому, що люди ніхчемні, вони при першій нагоді, коли бачать хосин для себе, забувають про це зобов'язання. Зате страх підтримується жахом перед карою, він ніколи не покидає людину. Все-таки володарь хоч і повинен викликати до себе страх, але таким способом, щоб коли вже не здобуде до себе любові, то бодай оминув ненависти. Бо дуже легко можна викликати страх і не стекти на себе ненависти. Володарь осягне це завжди, коли не чіпатиме своїх громадян і ні їх жінок. Коли ж зайде потреба проляти чиюсь кров, хай це робить тоді, коли це можна недвозначно усправедливити і ясно мотивувати. Та понад усе повинен він здержуватися від забирання майна. Бо люди швидше забувають про страчення батька, ніж про страту батьківського добра. Зрештою, причин, щоб комусь відібрати майно, ніколи не бракує. Тому всякий, що починає жити з грабунку, завжди знайде причину забирати чуже добро. Навпаки, до проливу крові є рідший, їх скорше бракує. Та коли володар проводить і має під собою багато вояків, тоді цілком не повинен журитися тим, що його називають жорстоким. Без цього не вдержать у військової єдності, його здатності, до якого не було ділено. Між подиву гідними, гідними чинами Ганібаля називають такий. В дуже велике військо, яке провадив походи на чужі землі, яке складала з мішанини всякого роду людей, ніколи не вибухала ніяка ворожнечення ні серед них самих, ні проти Володаря, І то ні в скрутний, ні в щасливий час. Це було наслідком нічого іншого, як лише у його нелюдської жорстокості, яка в злуці з іншими його численними прикметами викликала для нього серед військ, війська, страх і пошану. Без тої прикмети всі інші не вистачили б для досягнутого наслідку. Письменники незначної ваги, з одного боку, подивляють одне його діла, а з іншого боку, осуджують їх головну причину. Що інші його прикмети не вистачили б йому, це можна довести прикладом Сіпіона надзвичайний вождь не лише своїх часів, а й всіх віків, куди лише сягає наша пам'ять. Примітка в лапках. Якого війська збунтувалося в Іспанії? Це сталося не через що інше, як через його велику побажливість, яка дала його воякам більше волі, аніж це годилося з військовою дисципліною. Фабій Максим за це Сенаті Докоряв йому, за це всенань докоряв йому, обвінюючи за те, що розклав римське військо. Коли один із старшин Сіпіна винищив люкрійців, Сіпіон навіть не покарав його за те, ані помстив, Локрійці власне завдяки своїй лагідній вдачі. Так що один сенатор заборонив його аргументом, що Сіпіон належить до людей, які краще вміють самі не помилятися, ніж направляти помилки інших. Ця вдача була б з часом пошкодила імені Слави Сепіону, коли б з такої вдачі він став при кермі держави. Але тому, що він перебував під приказами Сенату, ця від'ємна прикмета не тільки лишилася незауважно, а ще й пішла йому на славу. На закінчення, повертаючи до теми, що легше бути страшним чи любляним, скажу, тому що люди люблять, коли їм це до вподоби, а бояться, коли подобається володареві, той повинен мудрий володар опиратися на тому, що залежить від нього, а не від інших, мусить лише старатися, як я сказав, оминути ненависть. Розділ 18. В який спосіб володарі повинні дотримувати віри? Кожен розуміє, як це похвальне, коли володар дотримує віри і живе щиро без хитрощів. Проте з досвіду наших часів бачимо, що ті володарі доконали великих речей, які не прикладали великої ваги до дотримування свого слова, які вміли хитрощами обмотувати людські мозки і врешті поконати тих, які опиралися на чесності. А треба вам знати, що є два способи боротьби. Один – законом, другий – силою. Перший — це спосіб людей, а другий — хижаків. Але, але тому, що перший часто не вистачає, то треба хапатися другого. Отже, володар на одміну мусить вміти показуватися раз людиною, раз хижаком. Про це старини письменники нишком навчали володарів. Вони писали, що Ахілл і багато інших старовинних володарів були віддані на виховання до кентавра Херони, що він під своєю твердою рукою доглядав їх сем цим хотів сказати, що мали вони за вчителя півзвіра, півлюдину. Септодорів треба вміти з'являтися раз, одній раз у другій. Бо одна без другої не є трива. Тож коли володар примушений з'являтися в постаті звіря, повинен вибрати лиса і льва. Бо лев не оборониться проти засідок, а лис перед вовками. Тож треба бути лисом, щоб знати засідки, а львом, щоб викликати страх у вовків. Ті, що беруть собі за зразок лише льва, не розуміються на справі. Тому не може ані не повинен мудрий володар дотримувати віри, коли таке дотримування спричиняє шкоди, і коли не стало причин, які довели до того приречення. Коли б усі люди були добрі, цей припис не був би добрий. Але тому, що люди є нікчемні і супроти тебе не дотримали б віри, то й ти не мусиш дотримувати її супроти них. А оправдуючих причин, щоб прикрасити зламання слова, Володареві ніколи не забракне. Щодо цього можна б навести безліч сучасних прикладів і показати, скільки мирних договорів, скільки приречень стали неважними і пустими через віроломство володарів, з яких той, що краще вмів удавати лиса, мав найкращий успіх. Але конечнім є вміти оту вдачу добре замаскувати, вміти добре удавати. І Люцимірити. В оригіналі симулятори є дисимулятори, бо люди є такі простодушні і так зайняті щоденними турботами, що той, хто одуряє, натрапить завжди на такого, що дасться одурити. З найновіших прикладів не хочу промовчати одного. Олександр Шостий нічого іншого не робив, лише одурював людей, ніколи про ніщо інше і не дав. І завжди знаходив нагоди робити це. Не було ніколи чоловіка, щоб давав, рішучіші приречні, щоб підтверджував щось ворочистішими присягами, а все-таки не дотримував їх, бо знав добре свій світ. Тож Володареві не є необхідним мати всі вище наведені прикмети, але є необхідним, щоб здавалося, що він їх має. Навіть відважуся сказати, що шкідливо мати ці прикмети, і їх завжди триматися, Удавати, що їх маєте корисним. Себто здаватися милосердним, вірним даному слову, людяним, релігійним, щирим і таким бути, але завжди триматися на такій висоті духа, щоб в разі потреби не бути таким, щоб ти міг і вмів робити якраз протилежне. Тут треба зрозуміти, що володар надто новий не може плекати всіх тих чеснот, за які вважають звичайних людей добрими. Бо для утримання держави він часто примушений ділати проти вірності, проти милосердя, проти людяності, проти релігії. Отже, треба, щоб він мав розум, здатний на зміни, залежний від приказів, вітрів і змін Фортуни. Як вище я сказав, як може, хай не покидає добра, але в конечності хай вміє чинити злі. Володар повинен дуже дбати про те, щоб із його уст ніколи не вийшло нічого такого. Що не було б сіма, всіма вище новонародними прикметами. Кожному, хто його бачить і чує, хай здається, що він у весь увесь у весь вірність, у весь увесь у весь у весь релігійність. Нема річі необхіднішої, як викликати враження, що маєте оту от останню прикмету. Адже загальні люди більше осуджують очима, а не руками. Бо бачите, вміють всі відкнутися немногі. Кожен бачить тебе, яким ти здаєшся, а немногі знають тебе, і тих кількох не відважуються, проти думці загалу. Завжди хоронені майстатом держави. А в усіх людей, надто володарів, проти яких нема відклику до суду, глядять лише на вислід. Тож хай володар думає про те, щоб жити і удержати державу. Засоби завжди будуть визнані шляхотними і кожний їх ухвалить, бо юрба завжди переймається лише зовнішністю, зовнішністю і успіхом справи. А світ цілий це ж лише юрба, де меншість ліж тоді приходить до голосу, коли більш немає на що опертися. Один сучасний володар, якого я тут краще не називатиму, ніколи нічого іншого не проповідує, як лише мир і відомість. А й однією, і речі є найбільшою Богом. І коли б він одне чи друге дотримав, Нараз був би стратив державу і значення. 19. треба оминати, бути погодженими і зненавидженими, тому що з прикметики згадуються вище. Я говорив лише про найважливіше, то про інше хочу говорити коротко і загальних рис. І як про це трохи сказав вище, Володар повинен вважати, щоб поминати вчинки, які могли б зробити його ненавистним і погоржимим. Коли це у мене виконає свій обов'язок, а інше не будуть йому небезпечно. Змінювіть його, в першу чергу, як я сказав тоді, коли він буде ненаситним, коли привласнюватиме собі майно і жінок в своїх підтрим. Від цього повинен здержуватися, коли взагалі людей не відбирається ні майна, ні чести, вони завжди живуть вдоволені. А боротися тоді приходиться лише з амбіцією кількох яку різними способами легко приборхатися. Погорджують володарем тоді, коли його мають за змінливого, легкодухого, розніженого, боягуза нерешічого. Цього володар повинен берегтися, як підводної скели на морі, стараючись робити так, щоб у його чинах були відна велич, відвагу, розважність і сил. А коли йде про приватні справи його підданих, робити так, щоб його постанови були невідкличені. І щоб мав таку опінію, щоб ніхто і не думав його одурити чи перехитрити. Володаря, що виклачує про себе таку опінію, дуже поважають. А про того, кого дуже поважають, тяжко робити змову. Тяжко і ворогам нападати на нього, бо бачить в ньому людину незвичайну, яку свої поважають. Бо володар повинен лякатися двох речей. Одної внутрішнього характеру, що торкається його підданих. Другої зовнішнього, що торкається потужних сусідів. Перед другими боронитися добрим військом і добрими приятерами. А як матиме добре військо, то завжди матиме добре. Все буде гаразд і внутрі держави, коли все буде до ладу назовні, та коли не скаламутить всього якась змога. Лише віднялось проти нього ззовні, то все ж як добре уладиться і житиме так, як я сказав, завжди, як не попаде в зневіру, видержить Кожний напір, як це зробив, про що я вже сказав спартанець на бік? Що торкається підданих, то коли назовні панує спокій, треба бути обережні, щоб вони не змовлялися таємно. Від цього волода дуже забезпечиться, оминаючи все, що може виконати до нього. Ненависть і зневагу, стараючись зробити нарід задоволеним з нього. Цього конче треба осягнути, як я про це вже обширно говорив. Один із найсильніших способів, який має володар проти змов, це не бути зненавидженим ні погоджуваним масами. Бо завжди той, що змовляється, сподівається, що смерть володаря вдоволить на рід. Та коли він знатиме, що тим ліж розлютить на рід, то не матиме відваги прийняти рішення, яке наразить змовників на безліч труднощів. Досвід нас учить, що було багато змов, але мало дійшло до успішного кінця. Бо хто змовляється, не може бути сам, ні не може брати нікого іншого до спілки, як лише тих, про яких думає, що вони невдоволені. І ледве ти встиг відкрити невдоволеному твою душу, даєш йому нагоду стати задоволеним, бо, зраджуючи таємницю, він може сподіватися всяких користей. І тоді, бачучи певну користь по одній стороні, а сумнів і повно небезпек, по друге мусив би бути або рідким приятелем твоїм, або завзятим ворогом володаря, щоб дотримав тобі віри. Щоб висловитися, коротко скажу, що по стороні змовника нема нічого, крім страху, завісти і небезпеки, кари, яка приймає його жахом. Тоді, як по стороні володаря, має Майста, трону, закон оборона, приятелів і держав, які його захищають. А коли додати до того всього ще й прихильність народу, неможливо, щоб хтось зважився змовляти проти нього. Бо, звичайно, коли знову ніколи приходять стремтити ще перед виконанням замаху, то в даному випадку мусить боятися і після виконання. Маючи за ворога народ, він і після доконання замаху не може сподіватися знайти серед нього захисту. Про це можна би навести безліч, безліч прикладів, та я вдоволюся одним, який скоївся <зас> за часів наших батьків. Месера Анібаля беньку. Бентіволі, діда теперішнього Анібаля, який був володарем Болонії, змовившись, замордували Канескі. По нім не лишився ніхто, лише месер Джованні, що був ще у повітку. Зараз, після цього вбійства, повстав народ і вимордував всіх... усіх Канескі. А це сталося через те, що в той час народ не був прихильний для роду Бентівілі. Ця прихильність була така велика, що коли по смерті Нібалі не лишився ніхто, щоб ми би кормувати державою, то больонці, маючи війську, що у Флоренції живе хтось із родини Бентівілі, як син одного коваля, прийшли до нього, до Флоренції і віддали йому владу свого міста. Він володів у цьому місті, аж поки месер Джовані дійшов літ, коли міг перебрати владу у свої руки. Звідки, роблю висновок, що володар не повинен звертати багато увагу на змови, коли народ прихильний до нього. А коли народ відносить до нього ворожень невиділи, тоді мусить дояти свого і усіх. Дробь добро впорядковані держави і володарі дуже пильно дбали про те, що, поміж щоб можних не доводити до розпуки, а народ доводити, щоб завжди почувався добре. Це є одне з найважливіших речей, які володар мусить знати. Між сучасними короліствами, які є добре впорядковані і мають добрий уряд, треба назвати королівство Франції. Є там безліч добрих установ, на яких опирається свобода і безпека короля. Між тими установами перше це парламент і своїм авторитетом. Бо той, що впорядкував те королівство, знав амбіції можних, їх задіркуватись і думав, що треба конечно садити їм вуста у здесь, що її біг в та з другого боку, знаючи зродженню зі страху ненависть загалу до можних, хотів забезпечити її і перед нею. Він все-таки не хотів, щоб головною турботою короля було розв'язувати ці суперечки. Тому, щоб нарожати наражати короля на прикрасті, який міг би мати з Можни, народ із народом, попираючи можним, встановив Третього судю, який без волі короля утихомирював би мужних і попарав менше. Не могло бути устрою кращого, ні розумнішого, ні кращого, ні кращої забезпеки короля і королівства. З цього можна витягнути ще й цю важливу завагу. Володарі повинні іншим поручати, поручати справи трудні і клопотні, особливо до влади справи, що протягляють любов загалу. Знову скажу, що володар повинен поважати можних, але не робити себе ненавистним в народі. Багатьом може здавати щось огляду на життя. І смерть чисних римських імператорів усі ці приклади суперечать моєму твердженню. Бо не один з них, хоч своє життя, провів ненаганно і виявив велику силу душі, стратив владу чи згинув від своїх, які змовили проти Нього. Бажаючи відповісти на ці, ці закиди, скажу про прикмети деяких імператорів і докажу про що причини їх руїни ніде не суперечить висловленим мною думками. Крім того, посталі подивали речі важкі для тих, що чи читають про ділах тих часів. Вистачить назвати усіх тих імператорів, що володіли імперією. Марка, філософа до Максиміани, Абуло це Марко, Йосин, Комот. Парні, Партінакс, Юліан, Север, Антонін, Йосин, Каракаля, Макрін, Геліогабль, Олександр і Максимін. Перед усім треба зауважити, що коли в інших володарствах треба... Поборювати лише амбіцію можних і зухвалість народу, то римські імператори мали ще третій турботу, а саме зносити жорстокість і захланність війська. А дати собі раду з цією халепою було так важко, що вона стала причиною руїни багатьох. Бо важко вдоволити і війська, і народ. Народ любить спокій, а тому поміркованих володарів. Віска ж любить володарів воєвничого духу, і щоб бути був зухвалий, жорстокий і розбишак. Отож, і хотіло воно, щоб він стягав з народу стіль, воно мало, подвійну платню, щоб могло задоволити свою захленість і жорстокість. І це була причина, що ті імператори, які ані вдачі, ані штукою не здобули стільки поваги, що могли одне і друге тримати на ланцюгу, завжди гинули. А більшість з них, в першу чергу ті, що як люди нові доходили до володарства, пізнавши труднощі в цих двох суперечних настроях, схилялися до війська і вдоволяли його, не звертаючи надто уваги на кривди народу. Цей вихід був конечний, бо коли володарі не можуть осягнути того, щоб їх ніхто не ненавидив, тоді мусять змагати до того, щоб їх не ненавидив загал. Коли ж не можете осягнути цього, повинні змагатися всекими способами до того, щоб оминути ненависть з сильнішої сторони. Тому новий імператор, який Потребувало особливої прихильності, охотніше схилялися до війська як до народу. Це приносило їм користь або ні, залежно від того, чи той Володар вмів заховати свою повагу серед війська. Звичайно, вельми причин сталося так, що, наприклад, Марко Пертінакс і Олександр помірковані в житті. Прихильники справедливості, вороги жорстокості, Людани і Лагідні біждалися, крім Марка, сумного кінця. Лише Марко жив і вмер у дуже великій шані. Бо він дійшов до влади наслідством і за неї не мав потреби бути вдячним ні війську, ні народами. Врешті, будучи обдарований багатьма чеснотам, шанованим за це, він ціле життя вмів тримати в належних рамках одних і других, не стягнувши на себе ніколи ні ненависти, ні погорди. Та, Партінак став імператором проти волі війська. Привично жити розгульно за часи Камода не могло воно стерпіти того дисциплінованого життя, до якого хотів їх наклонити Партінакс. Цей стягнув на нього ненавість, а до цієї ненависті приєднався і погордо, бо, бо був старий, через те він упав на самому початку свого володіння. Тому треба пам'ятати, що ненависть тягається і через добрі діла, і через лихи. Тож, як я вище сказав, володар, який хоче вдержати державу, часто о змушений не бути добрим. Бо, коли той гурт. Народ, війська, можні, чи хто б це не був, на якому ти вважаєш потрібним опертися, морально зіпсутий, то мусиш догодити його за баганками і вдоволити їх. Тоді добрі діла не на руку тобі, та приглянемся Олександрові серед інших похвал, якими його обдарували, називали його, його велику добрість. Бо, наприклад, за 14 років його володарства ніколи без суду не післав він на смерть. А все-таки тому, що уходив за розніженого і за людину, якою верховодила його матір, ним погорджували. Тому і військо змовилося проти нього і забило його. Навпаки, говоря, говорючи про прикмети Комода, Севера, Антоніна, Караклі і Максиміна, Побачимо, що вони були дуже жорстокі, дуже захворені. Щоб потурати військо, не гребували вони ніякого роду крівдері, але лише могли зробити, яку лише могли зробити народ. І всі вони, крім Севера, мали сумній кінець, бо Север своїми душевними прикметами здобув собі приїзд віск і хоч на народ не кладав тяга, і міг щасливо володарити. Ті його прикмети викликали до нього подиви серед чудового і приголомшеного народу і серед здоволеного війська, що поважали його. А тому що його діла, як на нового володаря, були великі, я хочу коротко показати, як знаменіто вмів він перебирати натуру то лиса, то льва. натури, які, як я сказав вище, мусить наслідувати володар. Пізнавшися на нездарності імператора Юліана, Север переконав своє військо, яким доводив в Славонії, що було б добре піти на Рим і помститися за смерть Пертінакса, який погиб з рук імператорської гвардії. І під цією покришкою, не виявляючи своїх намірів, бути володарем рушим із військом Рим, і був у Італії швидше, ніж там дізналося про його виморш. Коли прибув у Рим і коли вбита Юліана, приляканий Сенат вибрав його імператором. По таким початку, щоб стати володарем усієї держави, мав себе побороти ще дві трудища: одну в Азії, де Нігр, вождь азійських військ проголосив себе імператором, другу на Заході, де Альбін теж прагнув. То Уважаючи небезпечним виявити себе ворогом обох, Север постановив напасти на Нігера і дурити Альбіна. До цього останнього написав Север, що Сенат вибрав його імператором і що цією гідністю хоче поділитися з ним. Післав йому титул Цезаря, і згідно з постановою Сенату, взяв собі його за спів Володаря. Альбін усе те взяв за правду. А коли Север переміг, вбив Нігра і втихомир, в Схід, то, повернувши до Риму, обжалував Альбіна перед Сенатом, що він невдячний, хоч і зазнав від нього добре дійство, що хотів його зрадливо вбити, що тому необхідним є піти Віталію і покарати його за невдячність, І пішов походом на нього і забрав у нього державу і життя. Хто в подробицях приглянеться ділам Севера, побачить в ньому і хижива льва, і хитрого лиса, побачить, що кожен його боявся і поважав. А війська не ненавидила його. І ніхто не здивується, що він, людина нова, міг утриматися при кермі такого великого володарства, бо велика пашан до його захищала його завжди перед ненавистю народу, які, яку той за його з дирства міг би чути до нього. Його син Антонін був теж дуже видатна людина, мав прикмети, за які народ подивляв його, а війська любила. Був це великий войовник, радо зносив усякі невигоди, гордив усякою вибагливою їжею, всяким сибарицтвом. За це любила його все війська, проте його. Кровожадність і жорстокість були такі нечувані, що по бездостанних карах смерті, від яких згинула велика частина населення Риму, і майже ціла людність Олександрії, його всі зненавиділи, А й ті, що оточували його, почали його боятися. Врешті, один центуріон в присутності цього війська вбив його. Тут треба зуваричити, що замахів, які постають. Сміли і завзяті душі володареві тяжко оминути. Бо кожен, хто сам не боїться умерти, виконує такий, виконує такий замах. Але володар не має чого так дуже цього боятися, бо такі випадки бувають дуже рідко, повинен лише вистерігатися, щоб не зробити важку кривду комусь тих, яким послуговується, або яких має в на службі своєї держави. Таку помилку зробив Антонін, який хоч засудив нагадебну смерть братого Центуріона, і хоч саму Сентеріонові грозив тим самим, все-таки держав його на службі свої прибічні гвардії. Це Бог з ухвали поступок, мусив його загубити і дійсно згубив. Та перейдім до Комоди. Цьому приходило дуже легко тримати владу, бо він як син Марка був наслідний володар. Йому вистачало йти слідами батька, а був би вдоволив і народ, і війська. Але, що мав жорстоку і звірську вдачу, а хотів допікти своїми здірцями народові, той почався ляко потурати війську, дозволяючи йому на всяке свавільство. З другого боку, не шануючи своєї поваги, заходячи до театрів, щоб битися з Гладіаторами і роблячи інші нікчемності негідні цисарського Маєстату, дійшов до того, що і військо почало погоджувати ним. І коли одні його зненавидили, а другі ним погоджували, тоді повстали проти нього змогу й його вбили. Це була постать надзвичайне войовниче. Війська, знуджені. Розніжено, розніженою безчинністю за Олександра, про якого вже говорив, вибрали по його смерті імператора Максимі, Максиміна. Та він не тримав довго влади, бо дві речі зробили його і погоджуваним. Перше, що походив із дуже низького стану, пас вів в Тракії, про що всі знали і кожен чув до нього велику погорду. Друге, що, ставши цисарем, він гаявся з прибуттям до Риму, із перебранням імператорської влади, а наказав своїм префектам у Римі і в кількох інших місцях імперії доконати страшних жорстокостей, що затягнула на нього славу дуже жорстокої людини. Дійшло до того, що коли всі були буря на нього за нізкість його походження, з іншого боку, страх перед його жорстокістю викликав ненависть до нього, тоді. Насамперед Африка, потім сина з усім народом римським змовились проти нього. До них приєдналося його власне військо, яке облягало тоді Аквіл, Аквілію, натрапивши на труднощі в облозі, на нього за його жорстокості, побачивши, скільки він має ворогів, стратила страх перед ним і замордувала його. Я не хочу розводитися ні про Єльо Габаля ні про Мокріна, ні про Юліана, які тому, що були лише погоджувані, швидко кінчили своє володарювання. Лише на закінчення сказаного додам. Сучасне володарі, правлячі державою, не мають великої потреби дуже задовольняти бажання війська. Бо хоч про війська і дбається дещо, то все-таки труднощі в даному випадку легко поконати, бо ні один із цих володарів не має війська, яке було б так стисло зв'язане із урядом або з адміністрацією провінції, як це було з, військом, з військами Римської імперії. І коли тоді було конечним більше потурати війську, ніж народою, то це тому, що військо тоді могло, тоді могло більше, ніж народ. Тепер же всі володарі, крім володарів Туреччини і Судану, мають більшу потребу патрорату народу, ніж війську. Бо народ може більше, ніж військо. Це враховую я тут, султан, тому, що він, має ще 12 тисяч більше війська і 15 тисяч кіноти, від яких залежить безпека і сила його держави, Мусить, не звертаючи увагу на народ, тримати їх в прізні для себе. Так є і в Судані, який знаходиться в руках війська. І так випадає не звертати увагу на народ, втримати прізні війська. А треба знати, що ця суданська держава є інша від усіх володарств. Подібно скорше до римського понтифіката, якого не можна назвати ні наслідною, ні новою державою. Бо не стає наслідником і паном син умершого володаря, а той, хто є вибраним на те становище тими, які мають на то право. А тому, що це старий устрій, не можна називати його новим володарством, бо в ньому немає ні однієї з тих труднощів, які є в нових володарствах. І хоч володар новий, то устрій тієї держави старий, і так проведено, що приймає володаря немов свого наслідного пана. Та вертаючись до речі, кажу, що хто розважить над вищесказаним, побачить, що або ненавість, або погордо, були причиною загибелі названих в імператорів. Пізнає, чому так сталося, що хоч частина їх поступала в один спосіб, а частина в зовсім противний, то все-таки з одної і з другої частини одні доходили до щасливого, а другі – до нещасливого кінця. Пертінаксові і Олександрові, які були новими володарями, було шкідливо наслідувати Марка, який був наслідним володарем. Так само і Каракаля, Комод і Максимін для них було згубно наслідувати Севера, бо не такої сили духу, що могли йти його слідами. Тому новий володар у володарстві не може наслідувати діл Марка, не є для нього конечним наслідувати Севера але повинен взяти від севера тих прикмет, що йому необхідні для основання своєї держави, а від Марка ті, які потрібні для скриплення існування і слави держави вже утверджено і в своїх основах. 20. Чи фортеці і багато інших речей, які часто володари роблять? Є хосені чи шкідливе. Деякі володарі, щоб забезпечити свою державу, розброювали своїх підданих. Інші піддержували на своїх землях поділ на партії. Ще інші піддержували ворожнечі проти себе самих. Але ще інше, заходилися, приходили до себе тих, що на початку їх володіння було їм підозріле. Одні будували фортеці, інші руйнували їх і ничили. І хоч про ті всі речі, не пізнавши тих держав, де один із цих способів можна примінити, не можна дати оконечного осаду, то все-таки я говоритиму про це в загальних рисах так, як на це дозволить самий предмет. Отож, ще ніколи не було такого, щоб новий володар обезброїв своїх підданих. Навпаки, завжди, як їх застав обезброєних, то їх озброював. Бо коли узброюєш їх, то та зброя своє твоєю. Ті, що були підозріли, стають вірними, а вірні залишаються такими. І піддані стають твоїми сторонниками. А хоч всіх підданих не можна узброїти, то коли чиниш добро тим, яких узброїш, то з іншими можеш вже поступати безпечніше. І та різниця у поступуванні з ними, яку вони помітять, зробить їх зобов'язаними тобі. Ті ж інші пробачать тобі, розуміючи, що конечним є, щоб ті, ті що виставлені на більшу небезпеку і мають більше зобов'язку, були більше цінені. Але коли ти їх обезброїш, ти починаєш їх ображати, ти показуєш їм, що їм не довіряєш, бо маєш їх чи за боягузів, чи за маловірних. Одна і друга думка твоя про них зроджує супроти тебе ненависть. А тому, що ти не можеш бути безборонним, то випадає тобі звертатися до наємного війська, про вартість якого ми вже сказали вище. А коли б навіть те військо і було добре, то його не, можна було бути, не може бути стільки, щоб могло тебе захистити перед сильними ворогами. І перед підозрілими підданими. Тому, як я сказав, нов володар, новолодарці завжди організував військо. Таких прикладів повна історія, але коли володар здобуває нову державу і прилучає її до своєї старої, тоді конечним є обезброїти ту державу крім тих, які при здобуті станули по його стороні, а й цих сторонників з часом і при нагоді треба зробити зладощілими і розніженими і влаштуватися так, щоб усе військо твоєї держави складалося з твоїх власних вояків, які були біля тебе в старій твоїй дереві. Наші діди, особливо ті, яких шанована за мудрість, говорили, що конечно була пістою держати поділом на партії, а пізо Тому в деяких землях, підданим їм, сіяли незгоди, щоб легше ті землі мати у своєму пануванні. На ті часи, коли Італія була в стані. Не стало рівноваги, не могли би бути добре. Та не здається мені, що можна сьогодні брати це за правила. Бо я не думаю, щоб умисне викликування незгоди могло вийти на добре. Навпаки, конечні наслідки цього є ті, що коли ворог наближається тоді порізнені всередині міста, трапиться зараз же, бо завжди. Славша партія зблизиться до зовнішніх сил, а друга не зможе вже остоятися. Венесіянці, кермовані, як я думаю, вищесказаними мотивами, підбехтували партії гвельфілів і гибелінів у піданих їм містах. І хоч ніколи не допустили, щоб між ними дійшло до розлову крови, то все-таки підсичували між ними ці непорозуміння, щоб громадяни, зайняті між собою суперечками, не повставали проти них. Та пізніше, як показалося, не вийшло їм це на добро, бо коли венеціанців розбили підваля, одна з тих партій зараз же повстала і забрала в них їх володіння. Цього виходить, що таких способів хапається слабосильний володар. Бо в сильному володарстві ніколи не дозволиться на такі партійні розбиття, які дають хосен лише під час миру, бо через них можна легше орудувати підданими. Та під час війни така система виявляє усю свою зублівість. Безперечно, володарі стають великими, коли поконують труднощі і перепони, які зустрічають на своєму шляху. Тому фортуна, коли хоче зробити великим нового володаря, який більше потребує здобути славу, як володар наслідний, надсилає йому ворогів, які йдуть походом на нього, щоб він мав нагоду поконати їх і по тій драбині, яку поставили йому його вороги вище піднестися. Тому багато є тієї думки, що мудрий володар, коли лише має нагоду, повинен спритно під'юджувати проти себе якусь неприязну те, щоб здавивши її дійти до більшої могутності. Володарі, особливо нові, знаходять більше вірності і хисна у тих людей, які на початках панування були, були їм підозрілені, ніж у тих, які на початку були гідні довір'я. Пан Дольфо Петручі, володар Сієни, радів своєю державою більше при помощі тих, які були йому підозрілені, ніж інших. Та цього не можна узагальнювати, бо воно зміняється залежно від людини. Скажу лише, що людей, які на початку якогось володарства були ворогами, а які для утримання себе потребують чужої допомоги, володар зможе завжди дуже легко прихилити до себе. Вони тим більше примушені служити йому вірно, чим більше знають, що своїми вчинками мусять направити ту лиху славу, що про них ходила. І так, із них володар має завжди більше хісне, як із тих, що, служачи йому з надмірного довір'я, занадбають його справу. А тому, що цього вимагає предмет, то не хочу поминути і пригадати, що володар, який здобув нову країну, через підтримку її мешканців повинен приглянутися добре, яка причина спонукала тих, що йому помогли дійти до влади, помогати йому. І коли це не є природна любов до нього, лише те, що вони не були вдоволені попередньою владою, то лише з важкими трудничами зможе він утримати їх приятельство, бо ж неможливо, щоб він міг їх цілком задоволити. Опершися на прикладах, які беремо зі, старин, зі старинних і сучасних часів, Говорячи ясно про причину цього явища, побачимо, що багато легше прихилить до себе тих людей, що вдоволялися попередньою владою і тим самим бути ворогами нового володаря, як тих, які тому, що були незадоволені. Старої влади стали приятелями нової і допомогли їй зайняти країну. Щоб бути безпечнішим за своє, було звичаєм володарів будувати фортеці, щоб вони були перепоною і гальмом для тих, що хотіли би виступити проти них, і щоб мати в цих фортецях певний захист перед першим напором. Я похваляю цей спосіб, бо його і у сторони уживало. А проте месер Ніколлі Вітеллі за наших часів, розібрав дві фортеці у Чітаде де Ді щоб утримати це місце. Гвіда Убальда, дука міста Урбіна, повернувши у свою державу, з якою його вигнав Чезаро Борджія, зруйнував до основ усі фортеці в тій провінції, бо був тієї думки, що без них було б йому трудніше знову стратити ту державу. А й Айбентиволлі, повернувши в Болонію, приступили так само. Тож фортеці є корисні або ні залежно від обставин. І як приносять тобі користь з одного боку, а з другого боку шкодять. Бо про це можна сказати. Той володар, що більше боїться власного народу, ніж чужинців, повинен будувати фортеці. Але той, що більше боїться чужинців, як народу, не повинен будувати їх. Родини за заподіїв і заподіїв більше лиха, замок Міляна, який збудував там Франческа Сфорца, ніж який, Будь інший безлад у тій державі. От тому найкраще, яка лише, лише може бути фортеця, це не зазнавати ненависті в народі. Бо хай ти маєш фортецю, але як народ тебе ненавидить, то вони тебе не врятують. Бо народові, коли він вхопив за зброю, ніколи не забракне чужинців, які йому поможуть. За наших часів не бачимо, що в фортеці були корисні якомусь володарю. Хіба лише графині міста Форлі? Коли вмер граф Джі Джеролямо, її чоловік, могла вона в фортеці знайти захист перед нападом народу і вижудати з Зміляну, щоб відзискати державу. А тоді так склалася обставина, чи чужинець не міг допомогти народові. Та пізніше, коли на неї напав Чезаро Борджа, і ворожий до неї народ, получившись з чужинця, мало принесли її користі оті фортеці. Тому тоді і, попав... і перечі, безпечніше для неї було б не мати, вести серед народу, ніж мати фортеці. Тож, розваживши добре над тими речами, я похвалятиму добре, хто будуватиме фортеці і того, хто їх не будуватиме, але картатиму кожного, хто доваряє, що фортеці, мало зважатиме на те, що його ненавидить, його народ. 21. Як повинен поступати володар щоб повагу? Ніщо стільки не приносить володареві пошани як великі підприємства і вчинки гідне наслідування. В наших часах таким володарем є Фердинанд Король Арагонії, теперішній король Іспанії. Можна його називати майже новим володарем, він із кволого короля через ім'я і славні діла став першим християнським королем. А як пригланеться його ділам, то побачите, що всі вони дуже великої ваги, а й деякі і надзвичайні. На початку свого королювання напав він на гранаду, і цей похід став підвалено, підвалено його великості. Спочатку цю війну він вів з прокволи і без остроху, щоб хтось міг йому перешкодити. Цей війною він зайняв увагу баронів в Кастилії, які, думаючи про неї, не мріяли про політичні зміни. А він таким робом здобув повагу і вплив серед них, за ким вони встигли схаменутися. Грошима церкви народу зумів утримати військо і в тій довгій війні поклав підвал під власну армію, яка пізніше стала його славою. Окрім цього, щоб могли взятися за більші діла, послуговуючись завжди релігією, Хопився за побожну жорстокість і вигнав із свого королівства маврів, обрабувавши їх. Не можна найти приклади не чудеснішого, ні рідчого, під тією самою покришкою напав на Африку, пішов походом на Італію, врешті наскочив на Францію і завжди так спритна обдумував велике підприємство, що все тримав в напруженню увагу підданих, захоплених і зайнятих розвитком його плянів. Всі ці пляни один з другого розвивав так, що ніколи не дав людям часу прийти до себе і протиділати йому. Ще дуже хосенним для володаря дати рідкі приклади щодо внутрішнього ладу. Подобні до тих, які оповідаються промесера Бернабо Зміляна, коли для когось є нагода вчинити щось небувале добре чи зле в громадянському житті, тоді треба якимсь робом його винагородити, в противному випадку покарати так, щоб про це багато говорили. А понад усе володар мусить дбати про те, щоб у кожному його чині пішла про нього слава, що він могутній і знаменитий. Ще цінять володаря і тоді, коли він є щирий петель або щирий ворог. Себто, коли без викрутів адверто стає по стороні одного проти другого. І такий вибір є завжди корисніший, ніж бути нейтральним. Бо як двох твоїх сильних сусідів щепляються до бійки, і оба вони є тих прикмет, що один із них вийде переможцем, то ти або мусиш його боятися, або ні. Чи в одному, чи другому випадку завжди буде тобі корисніше, коли ти явно виступиш з війною, бо в першому випадку, коли ти не поступиш ясно, то завжди станеш добичею переможця на втиху і задоволення поконного. І не матимеш ані мотив, ані середи своєї оборони, ані надійся захисту, бо ж той, що переміг, не хоче непевних приятелів, які в лихі години йому не допомагають. Тож же той же, що програв, не прийме тебе за те, що не хотів ти зі зброєю в руках злучити з його фортуною свою. Антіох увійшов був у Грецію на заклик етоліців, щоб прогнати звідти римлян. Він післав послів до Ахейців, які були приятелями ремлян, щоб намовити їх бути нейтральними. А з другого боку римляни переконували їх, щоби збройно виступали по їх боці. Ця справа пішла на раду ахейсів, на якій посол Антіоха переконував їх, щоб заховали нейтральність. Тоді римський посол відповів, що до тих, які радять, що найкраще і найкорисніші вашої держави не мішатися в нашу війну, то саме в цьому випадку справа мається зовсім навпаки. Бо, не вмішуючись у війну, ви без ласки і без честі станете здобичу. Переможця. І завжди буде так, що той, який не є тобі прізний, вимагатиме від тебе нефтеральності, а той, що є тобі прізний, старатиметься, щоб ти виступив збройно. Нерішучі володарі, щоб оминути на ближчі небезпеки, переважно вибирають невтральність і переважно кінчають руїною. Але коли Володар стає сміла по одній стороні, і коли той по стороні якого станов переможе, який би могутний він не був, і якби ти не був відданий на його ласку, буде супроти тебе зобов'язаний і приєзно настроєний. Бо люди ніколи не є аж таки нечесні, щоб тебе хотіли знобити такою безприкладною невдячністю. Врешті перемоги ніколи не бувають такі рішучі, щоб переможець не потребував нічим числитися, особливо ж справедливістю. А коли той, по стороні якого ти став, програє, то він прийме тебе, а коли можливо, поможе. І ти є товаришем його, долі, яка може знов усміхнеться. У другому випадку, коли ти, що б'ються між собою, є такі, що ти не маєш що боятися, переможся, тоді тим більше дуже мудре є стати по чимось боці. Бо в противному випадку, ти пхаєш до руїни одного з них, якого ти твоєю Повинен би врятувати, якби ти був мудрий. Перемагаючи, він лишився би на твоїй ласці, бо неможливо, щоб із твоєю допомогою він не переміг. Тут треба заварити, що володар мусить бути обачний і ніколи не вступати в союз зі сильнішим від себе, щоб йти на інших. Хіба цього вимагає конечість, я говорив вже вище. Бо коли переможе він, ти лишається на його ласті, а володарі мусить оминати скільки може того, щоб бути залежними від інших. Венеціянці вступили в союз з Францією проти дуки Міляна, а могли омінути цього і не робити того союзу, який став їх руїною. Коли ж не можна його оминути, як притрапилася флорентійцям, колея. Папа з Іспанією пішли з військом походом на Ломбардію, тоді володар з вищі сказаних причин мусить прилучитися. Хай ніхто не думає, що якась держава може вибрати ту сторону, що, напевно, виграє. Навпаки, треба бути свідомим того, що всякі вибір є тут сумнівний. Те вже лежить в природі речей, що коли оминається одну халепу, попадається в другу, мудрість опирається на пізнання природи кожного лихи, на тим, що менше лихо брати за добро. Володар повинен також виявити свою пошалну до деяких здібностей, до тих, що визнаються на полі мистецтва і ремесла. Також повинен заохочувати своїх, щоб вони спокійно віддавалися своєму заняттю, чи то купецтву, хліборосту чи іншому фахові. Щоб ніхто не здержувався від удосконалення, наприклад, своїх посілостей зі страху, що їх в нього відберуть. Щоб ніхто не боявся відчинити крамниці зі страху перед податками. Навпаки, володар повинен роздавати нагороду для тих, що хочуть віддаватися цій праці взагалі кожному, хто б це не був, що яким би це не було способом, задумає збільшити його місто чи державу. Крім цього, у відповідних порах року на нарід святами і видовищами, а тому, що кожне місто поділене або на цехи, або на роди, Повинен рахуватися з тими корпораціями і інколи приходити на їх зібрання і давати приклади своєї великодушності і ласкавості, високо тримати достойність свого майстату, бо цього ніколи і в ніякій обставині не сміє бракнути. 22. Про міністрів володаря не є для володаря річю малої ваги, вибір міністрів, які є добрі або ні, залежно від розуму володаря. Перша опінія, яка створюється про пана і про його розум, створюється, коли бачимо людей з його оточення. Коли вони є здібні і вірні, тоді можна завжди мати його за мудрого, бо, значить, вмів пізнати в них цю здібність, і втримати їх вірними собі. Коли ж вони є противних прикмет, тоді про нього завжди можна скласти недобрий осуд. Бо найбільшу похибку, яку робить володар, є кепський вибір. Кожен з тих, хто знав месера Антонія де да Венафро, міністра Пандольфа Петруча, Володаря Сієни, був думкою, що пан Дольфо не... — це дуже розумний чоловік, саме тому, що взяв собі того міністра. А є три роди москів. Одні розуміють самі зі себе, другі — те, що інші їм вкажуть. А треті — ні самі себе, себе ні те, що інші вкажуть. Перший є найзнаменітішим другий – знаменітий, третій – нездери. Ото в даному випадку, хоч Пандольфо не належав до розумів першого степеня, то належав до другого. Бо кожен раз хтось уміє розріжнити добро від зла, яке хтось робить і говорить, то хоч сам зі себе і нічого не придумує, Проте, пізнає лихі і добрі вчинки міністра, одні похваляє, другі направляє. Тоді міністр, який не сподівається, що одурить володаря, лишається добрий. Як саме володар може пізнати міністра, то на це є такий нехибний спосіб, коли ти помічаєш, що міністр більше думає про себе, ніж про тебе і в усіх учинках старається знайти користь для себе, такого покрою людина ніколи не буде добрим міністром. Ніколи ти не зможеш довіряти йому. Бо той, що кермує державою, ніколи не сміє думати про себе. Але про володаря і про ніщо інше не сміє думати, як лише про те, що відноситься до володаря. З другого боку, володар, щоб отримати міністра добрим, повинен думати про нього, надаючи йому почесті і багатства, зобов'язуючи його до себе давати йому відзначення і уряди. На те, щоб багато почестей, великі багатства, які йому дано, стримали його від бажання мати і більше, а багато достоїнств змусили його боятися змін. Тоді він зрозуміє, що ні обійтись йому без володаря. Отож, коли володарі і міністри є такі, тоді можуть довіряти один одному. Коли ж вони інакше, тоді завжди поганий буде кінець одного і другого. 23. Як треба оминати підлесників? Не хочу поминути найважливішого розділу про хибу, перед якою володарям важко хоронитися, коли не є дуже мудрі, але коли не вміють дібрати собі добрих дорадників. Говорю про підлесників, яких, е, яких повні повнисько при дворах. Бо люди так мілуються у своїх власних речах і так себе часто Дурить, що є важким трудом, що з важким трудом бороняться перед цією заразою, а коли хочуть оборонитися, то грозить їм небезпека бути погодженими. Іншого способу, щоб оминути підлесне, немає. як лиш переконати людей, що вони не ображають коли говорять тобі правду, але ж коли кожен може тобі сказати правду, ти тратиш пошану. От тому мудрий володар повинен триматися третього способу. Вибрати у своїй державі мудрих людей і тільки їм дати волю говорити правду і лише про ті речі, про які він їх питає, а не про інше. Але в кожній речі повинен звертатися до них, вислухати їх думки, а то постановляти самому про свої вподобі. І до цих порад, і до кожного дорадника відноситися так, щоб кожен бачив, що чим свободніше говорить, тим більше порада буде прийнята. Окрім тих, не слухати нікого, йти зараз обдуманою постановою і бути непохитним у своїх рішеннях. Хто робить інакше, той або пропадає через підлесніх, або часто зміняється через змінливість думок. А це спричиняє, що його мало шанують. У цьому випадку хочу навести один сучасний приклад. Отець Лука, дворянин теперішнього імператора Максиміліана, говорячи про свого пана, сказав, що він Хоч не радиться з ніким, ніколи нічого не робить по своїй вподобі. А ще то, це тому, що він держався протилежно до вищеподного способу поступування. Імператор — це людина скрита, нікому з цих не зраджує і не засягає в нікого ради. Та коли він свої пляни починає здійснювати, коли їх починають розуміти і пізнавати тоді, ті, що його оточують, починають цим плянам противитися. Тоді, без проти, він занихає їх. З того виходить, що те, що він робить, одного дня на другий день нищить. І ніколи не знати, чого він хоче або що думає робити, а на його постановах не можна опиратися. Тому володар повинен завжди когось радитися. Але тоді, коли Хоче він, а не хтось інший. Навпаки, мусить кожному відібрати відвагу, щоб йому давав раду, коли він про неї не питає. Але він мусить обширно питати, а потім про ті справи терполиво вислухати правди. Не лише те, а коли помітить, що хтось із пошани говорить йому правди, повинен дати йому до пізнання свою уразу. Дехто думає, що не один володар, якого мають за розумного, по своїй вдачі таким не є, а видається розумним лише тому, що слухає ради тих, які його оточують. Вони безсумнівно помиляються, бо це загальне і непомильне правило, що володар, який сам не є мудрий, не може мати добрих дорадників. Хіба що вже доля дасть йому одного, в якого руках була б вся керма держави, і це був би чоловік дуже мудрий. У цьому випадку могло б бути, що уряд Володаря буде добре кермований. Та це тривало би коротко, бо таким, незабаром забрав би у Володаря державу, але шукаючи поради в багатьох, володар ще є мудрий, ніколи не матиме одно... однозгідних рад, а сам не зуміє їх. Узгіднити. З дорадників вже кожен думатиме про свої власні інтереси, а володар не зуміє того направити, ні пізнати. А інших потрапить знайти, а інших не потрапить знайти, бо люди завжди будуть для, себе, для тебе лихі, коли конечність не зробить їх добрими. Отож, висновок такий, що добрі ради, від кого вони не походили, повинні зроджуватися з мудрості володаря, а, мудрість, а не мудрість володаря з добрих рад. 24. Чому володарі Італії стратили свої держави? Коли мудра приминити в житті все, що сказав вище той новий володар, виглядатиме, мов, давній, він стає таким певним і сильним у державі, немов здавна вже у ній сидів. На діла нового володаря звертають більше уваги, ніж на діла наслідного. І коли ці діла визнають замудрі, то такий володар більше здобуває прихильності в людей, ніж це зробив би наслідний володар. Бо люди більше захоплюються речами теперішнього часу, ніж минулого. Коли в теперішності вони знаходять добра, радіють і нічим більше не журяться. Вони готові навіть йти на кожну оборону його особи, коли тільки володар не змінить свого поступування. Так матиме він подвійну славу. За те, що поклав основи новому володарству. По-друге, за те, що оздобив зміцнив його добрими законами. Добрим військом, добрими приятелами і добрими примірами. А той, що вродив, вродився володарем, а через малий розум стратив державу, матиме подвійну ганьбу. Коли взяти під увагу тих володарів, які за наших часів стратили в Італії держави, як король Неаполю, Дука Зміляни і інші, то на перше... Побачимо в них одну спільну їм хибу щодо організації війська, про що я вже широко говорив вище. Потім побачимо, що дехто з них або мав у своєму народі ворога, або коли мав у народі призінь, то не вмів здобути для себе прихильності можних. бо цих хиб не тратиться, дер... тратиться держави, які мають стільки сил, що може держати війська в полі. Пилип Македонський не батько Олександра Великого, а той, який поконав Тит Квінті, мав невелику державу в порівнянні до Риму чи Греції, які на нього напали, а тому, що був завзятий вояк, і що вмив, прихилив до себе нарід і забезпечив для себе можних, витримав багато літ у війні проти ворогів. А коли під кінцю страти володіння над деякими містами, то все-таки короліство лишалося йому. Тому ці наші володарі, які стільки літ мали своє володарство, а потім їх стратили, хай не рамствують на долю лише на власну нездарність. Бо ніколи в мирний час не подумали вони, що річі можуть змінитися. Є загальною хибу людей не думати в погоду про бурю. А коли прийшли погані часи, то думали, як сховатися, а не оборонитися в надії, що саме їх народи покличуть їх, коли їм остогідна безлічність ворога. Такий спосіб добре, коли немає жадного іншого. Та дуже зле тримається всього залишити інші засоби рятунку. Бо падаючи, ніколи не треба сподіватися, що хтось тебе піднесе. Це або не станеться, або як і станеться, то з небезпекою для тебе. Бо нікчем не є оборона, яку завдячуєш на собі самому. Лише та оборона є добра, певна і тривала, яку завдячуєш тільки собі самому і власній мужності. Скільки 25, скільки в людських ділах залежить від долі, і яким робом протистаються їй? Я знаю багатьох людей, які думали і думають, що доля і Бог так кермуть справами світу, що люди зі своїм розумом не можуть їх змінити, не маючи на те ніякої ради. Звідси можна би прийти до виставку, що. Не варто багато мазолитися над тими справами, лише дати себе вести долі. Ця думка найбільше поширена в наших часах, завдяки великим змінам бачитися кожного дня, які перевищають ці людські припущення. Розважаючи про це, я і сам інколи в дечому схильний до тієї ж думки. Проте не можу допустити, щоб наша свободна воля зовсім нічого не значила. Я гадаю, що хоч фортуни і може бути панею наших діл, але лише не половини, даючи нам змогу орудувати другою половиною, або майже половиною. Мені хочеться порівняти долю з бурхливою рікою, яка, яка в часи повені заливає рівніни, вириває дерева, руйнує хати, забирає з одного міста землю і несе на інше. Кожний перед нею утікає, кожний уступає перед її люттю і не може ніяк припинити її руйну. І хоч так і є, та все-таки люди, коли приходять погідні часи забезпечуються греблями, гатями, так що як знову буде підноситися ріка, то або поплине, поплине каналами, або і не, не буде вже такий нагальний, а не такий шкідливий. Таке ж буває з долею. Вона виявляє свою потужність там, де немає зорганізованої сили, яка опералася б їй. Вона туди спрямовує свій наперед, де знає, що немає гаті, не гребель, які її зупинили б. Коли ви приглянетеся Італію, яка є тереном згаданих змін і причинами, які дали почин до цих змін, побачите що Італія – це поле без гаті і без гребель. Коли б вона була відповідними зарядженнями, підготовлена до опори, як Німеччина, Іспанія, Франція, Вилив не зробив би тих великих спустошень, які бачимо або її зовсім не наступив би. Це, мабуть, вистачить, що торкається того, як протиставити долі взагалі, то коли б я захотів спинитися на подробицях, то постарався би вияснити, звідки буває, що володар, який нині тішиться успіхом, завтра кінчить руїною, при чим не бачимо, що він. Міняв свою вдачу чи якусь прикмету. Думаю, що це зроджується, по-перше, з причин, про які попередно обширно говорилося, а саме, що той володар, що весь спирається на долю, кінчить руїною, коли вона зміняється. Думаю, те, що володар має щастя, коли поступає згідно з вимогами часу. Немає, коли поступає незгідно з вимогами часу. Бо люди всякими шляхами доходять до цілі, яку кожен має перед собою, цебто до слави, до багатства. А йдуть до цієї цілі один обережно, другий на один гвалтом, інший хитрощем, один терпеливо, інший непогамовлено. Кожне отими всякими способами можна, може дійти до мити. Одначе бачимо, що з двох, які змагають до цілі однаковим шляхом, один доходить до неї, другий ні. Бачимо знову, що з двох, які доходять, змагають протилежними способами, один обережний, один обережно, другий настирливо. Все те залежить від нічого іншого, як від потреб даної хвилини, до якої вони в своїх поступуваннях приміняються або ні. Це ж є причиною того, як я сказав, що двох, які хочуть поступати однаково, а сьогають тої самоміти, міти, а з двох, які поступають однаково, один не ціль, другий – ні. Звісно, її різниця в оцінці того, що є добре, що зле. Коли володарєва, який володіє зобережено і терпливо, часи обставини сприяють, то система його володарювання є добра, все йому йде гаразд. Коли часи обставини, то він кінчить руїною, Бо не змінює способування. Немає такого мудрого чоловіка, щоб вмів приймінитися до цього. Бо не можна оминити того, до чого наша вдача нас схиляє. Бо як хтось щасливо йшов одним шляхом, то не можна його переконати, що було б добре той шлях покинути. Бо людина обережно не потравить поступати гвалтовано, коли приходить час що цього змагатиме, тому і кінчить, кінчить упадком. Якби вдача змінялася так, як зміняються часи обставини, щастя нас не покидало би. Папа Юрій II у всіх своїх чинах поступав гвалтовано, а часи обставини так відповідали його способи поступування, що він завжди досягав щасливо свою ціль. Возьміть під увагу його перший похід на Больонію, що за життя Джованія Бентів... Бентівалія з того походу венеціянці не були задоволені, а і іспанський король звернув увагу Франції на той похід. А він все-таки з властивою собі брутальністю і хвалтозністю став особисто на чолі того походу. Цей поступок збентежив іспанців і венеціян, які не вирухнулися. Останні зі страху еспанці тому, що бажали відзискати все королівство Неаполь. А з другого боку французький король побачив, що папа виступив у похід, і бажаючи мати в нім приятеля, щоб покорити венеціанців, не відважився відмовити йому свого війська, боячись образити його. Тож Юлій своїм гвалтовним посуненням осягнув те, що ніякий інший папа з усією людською мудрістю був би не осягнув. Бо якби він зволікав виступати з Риму, аж не починив тих конечних приготувань, як це був би зробив усякий інший папа, ніколи не вдалося б йому те, що осягнув. Французький король знайшов би тищу викрутів, а інше нагнали б йому тищу страхів, не говоря вже про інші його чини. Всі до себе подібні, які всі пішли йому добре. Коротко його життя не дали йому часу зазнати противного. Бо коли прийшли часи, що він мусив би поступати обережно, то він скінчив би руїною. Бо ніколи він не покинув би того способу поступування, до кого його скляли його вдача. Закінчуючи, скажу, що коли доля є мінлива, а люди вперто держать своїх способів, то матимуть щастя лише тоді, коли узгіднять їх із своїм часом. Коли не узгіднять щастя не матиму. Я міркую, що краще бути гвалтовним, ніж поступово поступати обережно, бо доля це жінка, і конечним є, щоб її собі скорити, її бити і штовхати. Звичайно, ці легше перемагають, ніж ті, що поступають зимно. Тому завжди доля, як жінка, є приятелькою молодих, бо вони менше обачні, більше гвалтівні і з більшу відвагу верховодять над нею. 26. Заклик до визволення Італії від ворогів. Тож, коли розважаю над усім вищесказаним, і питаю себе самого, чи в сучасній Італії дозріли часи для прийняття нового володаря, і чи вже дозріли обставини, які дали би нагоду відважному і мудрому провідникові запровадити нову форму уряду, яка принесла б йому славу, а щастя всьому народу Італії. Коли думаю над тим, то мені здається, що стільки обставин діють на користь Цього нового володаря, що не знає, чи може бути на це відповідніший час. Коли як вже сказати, що ви побачили силу Духу Моесе, треба було, щоб народ Ізраїля був єгипетській неволі? Щоб пізнати могутність Кіра, Духа Кіра, треба було, щоб перси були гновлими медами, щоб доказати Великість Тезея. Треба було, щоб Атенці були розсіяні, то й тепер, щоб пізнати силу італійського духа, треба було, щоб Італія дійшла до теперішнього свого положення, щоб була в більшій неволі, як жиди, більше поневолена, як перси, більше розпорошена, як Атенці, щоб була без провідника, без ладу бита, сплюндрована, залята варварами, щоб зазнала на раз всякого роду лиха. І хоч вже не раз блискав промінь генія у декого з наших людей, так що можна було думати, що для спасення Італії Бог післав його, то пізніше серед найкращого розвитку його ділань покидала його доля. А Італія лишалася, мов, без життя. О, выжидание, что чей же придет, придет той, что загоет ее раны и положит край плюндрованию и грабункам Ломбардии с и реквизициям в Неаполе и Тоскане и оздоровит ее от ран, что за столько ча... Часу зробилися невеличимими. Дивіться, як вона благає у Бога, щоб післав їй когось, хто врятував її від гнету і жорстокості варварів. Дивіться, як вона вся готова, як рветься, піти під один прапор, аби знайшовся хтось, щоб його підніс а під теперішню хвилину вона не може на нікого іншого покладати своїх надій, як лише на рід вашої вельможності, який може станути на чолі цього Воскресення. Бо цей рід силою свого духа і ласки долі стоїть так високо, йому так сприяють Бог і Церква, яким завдячую своєю, володарство. І це вам піде без великих труднощів, коли матиме в уяві чини і життя тих, про яких я вище говорив. І хоч ці люди є рідкі і гідні подаву, то все-таки були це люди, і ні один з них не мав корисніших умов, ніж ваші. Та їхні почини, не були слушніші, як ваші, ні легші. А й Бог не сприяв їм більше, ніж вам. По вашим боці вся справедливість, бо та війна справедлива, яка є необхідна. І благословений меч, коли поза ним нема іншої надії. Стриняти найбільшу готовність зі сторони усіх, а не може бути там, де є велика готовість великих труднощів. Хай лише ваш рід дивиться на тих, яких я вам поставив на зазразки. Крім цього, довкола коїться небувалі і безприкладні речі, післані Богом. Розтупилося море, хмара шлях вам показала. З каменя бризнула вода, тут упала мана. Все помагає вам дійти до вашої великості. Решту мусите доказати ви. Бог не хоче робити все, щоб не позбавити нас свобідної волі в наших чинах, не позбавити нас частини слави, яка належиться нам. Не треба дивуватися, що ніхто з названих італійців не міг зробити того, чого можна сподіватися, зробить ваш вельможні... вельмішанований рід. І коли по стількох революціях в Італії, по стількох війнах здається, що її воєвничий дух згас, то все, все те від того, що Її старий військовий лад не був добрий, а не було нікого, щоб зумів завести новий. Нічого стільки не робить чести людині, яка свіжа приходить до влади, як нові закони, новий лад, який вона проводить. Ці речі, коли мають добрі підстави і є великі, приносять їй пошану і подив. А в Італії не бракує умов, щоб завести там кожну форму влади. Тут люди дуже здібні, якби лише їм не бракувало привідників. А пригляньтеся двобоєм і герцем між приватними людьми, як високо стоять італійці з силою, зручністю, помислом. Коли ж приглянемося війську, ці прикмети там не виявляються. Усе те залежить від нездатності провідників. Бо ті, що розуміються на своїм ділі, не є слухняни. А кожному здається, що він усе розуміє. Досі не було ще нікого, хто б так визначився і спритом, і щастям, щоб інші уступили перед ним. І з того походить, що настільки часу в сількох війнах, які були за останні 20 років, коли війська складалася з самих італійців, завжди зле витримувала пробу. Чого доказом є Таро, Олександрія, Капуа, Генуя, Вайля, Больонія, Местре. Теж коли ваш рід хоче йти слідами тих знаменітих людей, які визволили свої країни то перш за все треба забезпечитися правдивою підставою кожного почину, власним військом, бо поза ним не можна мати ні, врівних, ні вірніших, ні правдивіших, ні кращих вояків. І хоч кожен з них є добрий, то всі разом стануть кращими, коли побачать, що ними проводить їх володар, який їх шанує, ними піклується. Тому необхідно приготувати собі Те військо, щоб Могти при італійській Відвазі захиститися Перед зовнішніми ворогами І хоч швейцарська і іспанська піхота Має славу страшного війська То все-таки обидва Вони Мають ваду Через яку якесь інше військо Не Лише могло би протиставитися їм, а й мати надію їх перемогти, бо іспанці не витримують напору кінноти, а швейцарці мають страх перед піхотою, коли зауважують, що вона в бою така ж завзята, як і вони. І дійсно ми вже бачимо і ще не раз побачимо, з досиду, що іспанці не можуть витримати напору французької кіноти, а швейцарців побуває іспанська піхота. І хоч щодо неї, останньої що не маємо повного досвіду, то все-таки маємо посередній доказ у бою під равену, коли іспанська піхота пішла в бій з німцями, які заховують той самий бойовий лад, що швейцарці. Там іспанці завдяки своїй звинності, своїм щитам продерлися поміж німецькі спіси, між ряди противника без <кхух> небезпеки для себе разили ворога, який не міг їм нічого зробити. І якби не кінота, яка вдарила на іспанців, були б у пень, винищили німців. Тож, знаючи вади однієї і другої піхоти можна створити нову, яка витримала б напір кіноти і не мала б страху перед піхотою. А щоб це зробити, не треба створити нового війська, лише змінити організацію існуючого. Тим, а не чим іншим, новий володар, Придбає собі повагу і могучість. Тому й не треба випустити ці нагоди, щоб Італя по стількох роках нарешті побачила появу свого Спасителя. Не можу висловити, з якою любов'ю він був би прийнятий у тих краях, які терпили від цього чужинецького заливу, і з якою жадобою помсти, з якою. Горячою вірою, з якою любов'ю, з якими слезами, які брами зачинилися перед ним, який нарід відмовив би йому послуху, яка завість могла б йому протиставитися, який італієць відмовив би йому відданості. Кожному Остогидло – це панування варварів. Хай же ваш рід візьметься за це завдання з такою відвагою, з такою надією, з якими підходиться до справедливого діла. Щоб під його прапорами батьківщина стала шляхетною, щоб під його опікою здійснилися слова Петрарки «Вірту контра фуроре». Prendere le arme è fiel combattere corto. C'è l'antico valore. Nogli italici cuore non è ancora morto.